I pilotavsnittet av Nytt Spel+, Plus. pojkarna provar Portal och... There was even going to be a party for you. A big party. Där är ni välkomna till den helt nya podcasten Nytt Spel Plus Podden där vi spelar lite äldre spel och ser på dem med nya och gamla ögon Jag som pratar nu, jag heter Johan Solinger och är skribent på PlayJohan Och jag sitter ju inte helt själv i den här virtuella podcaststudion utan Bredvid mig skulle man kunna tolka det som sitter även David Hallå David Hej vill du presentera dig helt och fullt för den nyanlagda publiken framför dig? Ja, men absolut. Även jag är skribent på Player One, Även korrekturredaktör, skulle man kunna säga. Just det. Och till vardags familjefar, musik- och engelsklärare på gymnasieskola. Ja. Med ett gediget intresse för spel. Ja just det, det är, därför, som hör det är ju därför det vi är tidigt. här ja, Jajamän Ja Och det, vi ska ju inte prata så mycket om oss David, för jag tror att de som har varit och lyssnat på den här podden första gången de väljer ju inte att lyssna på den för att de tycker att Johan och David de verkar vara sköna snubbar även om det skulle vara en kul sidoeffekt Du menar och att, att folk framförallt... inte väljer att lyssna på oss för att vi är ytterligare två vita snubbar i poddsverige med, Medlådersmän, ja. nej precis <laughs> Då, Låter det rimligt så att jag tänkte att det här med nytt spel plus, vad är det för någonting? Vad, vad, vad, vad går själva podcasten ut på? Mm. Vill du att jag ska svara på det? Ja, jag tänkte, jag tänkte att det, kortfattat, vad, vad, vad kan lyssnarna se framför sig under de närmaste minuterna? Jo... Eh... Men i varje avsnitt eh, som vi har tänkt, vi har tänkt att det ska bli mer än ett i alla fall eh, så mm. tar den ena av oss med sig ett spel som vi håller väldigt varmt och nära hjärtat och som den andra mm. personen inte har spelat. Just det. Och då är tanken då att eh, dels att den personen som har med sig ett spel till den här ja, slags runda borddiskussionen Eh, har ju varma minnen av det men den andra personen inte har spelat det överhuvudtaget och, och därmed då eh, egentligen då mest förutfattade meningar eller en viss inställning till spelet i fråga eh, och tanken är ju då att inför varje avsnittet, vi har spelat om det här spelet då, att den personen som har spelat det tidigare spelar om det på nytt och ser hur minnena och hur färska de är och hur det står sig mot tidens tand och att den personen som inte har spelat det sen tidigare Ska få se om, ja, men var det så Ida som jag trodde, eller var det en riktig kalastitel som jag har missat? Det här borde jag ha spelat mycket tidigare. Och så förhoppningsvis så möts vi någonstans på mitten och kan diskutera spel både nya och lite äldre ögon. Och när den här idén presenterades så vet jag att din första reaktion är att det här är ju som Play Before You Die. Eller är det retroresan som någon annan sa? Mm -hmm. men, det liten, men det är ju en liten twist på det. Uh, onekligen, även om vi inte ska sticka under stort med att de två poddarna har i alla fall för min del uh, varit två favoritpoddar, kanske framförallt tre Retroresan. Men det finns ju sina egna twist på det, givetvis eftersom att vi väljer att göra det på det här sättet då. Uh. Och för att kunna förstå det här konceptet helt och fullt så har vi ju till det här avsnittet faktiskt spelat ett spel som du har haft med dig, uh, som en av dina darlingar. Precis. Vilket spelare vi, ska... Vilket spelare vi har spelat till idag? Idag har vi, eller ja, vi har inte spelat idag, men till idag har vi spelat eh, Portal. Just det. Ja, och jag tänker så här att för att vi ska förstå hur det här konceptet funkar så tänker jag att jag ska dra lite snabba fakta om det här spelet. Och sen så innan vi går in på själva analysen av det här spelet och vad vi faktiskt tycker om det i dagens läge år 2020. Så ska du få prata lite minnen och jag lite för förväntningar. Men eh, vi kan ju börja i rätt ände. Portal släpptes ju alltså då 2007 i oktober och utvecklades av Valve. Och har sett till ja, alla de formaten som fanns då, alltså Windows, PS3, Xbox 360, och Mac, Linux och till och med Android. Vilket format är det du har spelat det på? Självklart har jag spelat det på PC. Mm, Första persons okay, skjutarspel Ska inte spelas på andra ställen <skratt> Jag har faktiskt också spelat det på PC Men dock med handkontroll ska tillräckas uh, hmm. Vi kommer komma in på det När vi ska prata om kontroll sen jag är, jag, är ingen, jag är ingen jättevan uh, Mus- och tangentbordsklickare På det sättet när det gäller till FPS Men vi kommer dit Ehm mm. um, lite intressant bakgrundsfakta är att det här spelet och Det vet jag inte om du vet då, För vi mm. försöker att inte prata med varandra om spelet Innan vi, innan vi har kommit till, till Själva podcaststudion Utan vi försöker ju äh, Hålla det så färs som möjligt Så vi inte chatat ut varandra innan Men äh, Men det här spelet har ju en historia Från ett projekt som heter Narbukolor Drop Som släpptes 2005 Visste du om det? Ja eh... Inte i detalj, men jag, jag känner till spelet och har sett lite lite, lite gameplay från det. Ja, just det. Det är ju... Om jag har förstått det rätt då, och du får gärna rätta mig här nu, mm. så var ju det något slags studentprojekt som man hade på med på den här DigiPen-akademin. Där det var ett gäng med ja, spelutvecklarsstudenter helt enkelt, som gjorde ett projekt av något slag. Som ja, fick den här titeln då, Drop. Um, och... Det finns ju stora likheter med porträtt givetvis, men den största skillnaden är väl att istället för att det var någon slags labb eller forskningscenter så är det väl någon form av grotta eller dungeon, om man går på de här gamla gameplay gameplaybilderna. Mm. Ehm, och så. Men det slutade ju med att Valve blev så imponerade så att de tog över allihopa som hade jobbat på det projektet och bestämde då att det här skulle bli... Ett nytt spel under deras flagga, som till sist blev Porto då några år senare. Um, lite annan intressant bakgrundsfakt är att designer till det här spelet är en kvinna vid namn Kimberly Swift. Och det här var ju hennes ja, största riktigt, ja, första riktigt stora hit. Och nu är även känd för Death for Dead. Um, det som är intressant är att när hon gjorde det här spelet, då var hon alltså bara 24 år gammal. Uh, och ja du, du sa ju det tidigare här uh, Två vita medelåldersmän vad, vad har man själv åstadkommit När hon var 24, då har antagligen redan gjort Det spels hon är mest känd för, nämligen Portal uh, Ja, vi kan lika lite gärna häftigt. lägga ner det här nu Känner jag Ja, <laughs> mm -hmm. ja man känner det Man får lite prestationsångest ja. När man hör det um, Men hon har faktiskt inte jobbat på Valve Sen 2012 och har sedan dess då Jobbat på lite olika studios Och Senast har hon nu sett ett spel 2017 som Star Wars Battlefront 2. Vilket inte är något spel jag har spelat överhuvudtaget. Men... unikt eh, ja, är, är intressant. Eh, kvinna och designer. På många olika sätt. Eh, inte minst då att de fortfarande är relativt ung i branschen. Och redan åstadkommit så mycket. Mm. Eh, Ditt andra. Vi ska inte gå igenom hela liksom, listan över folk som har gjort det här spelet. För det kan ju tråka ut en och annan också. Men... En grej som är intressant, eller två saker. Det är att de som har skrivit själva manuset, det är två herrar vid namn Erik Wolpaw och Chet Padaski. Och framförallt den först förstnämnde här, Erik Walpa var ju även manusuppfattare för Psychonauts. Eh, Double Fine-spel, eh, som väl säpptes till Xbox och PS2 först, va? Innan det kom till PC. Ehm... Uh... Jag vet inte om man märker av de spåren här Har du spelat Psychonauts? Ja, länge sedan eh, Det var ingen favorit för mig eh, jag, Nej. jag minns att det, det var en del kompisar Som tjatade på mig att jag skulle spela det Och eh, blev väl av till slut Men det var inget som lämnar något minne Så jag kan inte riktigt säga Nej. Att jag ser någon tydlig koppling så. Nej, alltså Psychonauts är ju visst, alltså båda spelen har ju sina på ett, ett eller annat sätt knäppa världar men Psychonauts var ju verkligen en, en syratripp eh, på många sätt mm. och det, det kan man väl inte direkt beskydda portal för på något sätt uh. ja det, beror, det går väl ja, <laughs> vi kommer väl komma dit mm. vi kommer, kommer dit ehm <laughs> um. Och för att sluta prata om nyckelpersoner så är det ju två herrar som även har skrivit musiken Förutom den här slutlåten som jag gärna vill prata om sen också mm. Två snubbar vid namn Kelly Bailey och Mike Moreski Och den sistnämnda här är intressant för att han sysslar inte bara med musik eller ljud Utan han är, har jobbat även med visuella effekter Och är kända för framförallt två stycken storfilmer som han har jobbat med de visuella effekterna Nämligen Matrix och Sagan om ringen-filmerna Okej okay. um, Det var... Ja, Det var min mm. första reaktion också, okej okay. <laughs> Det är alltså en snubbe som gör med, gör musik Och antagligen är duktig på det Eftersom att han har det som sitt levebröd Men också gör visuella effekter Så det tyckte jag var lite spännande och lite kul Sidofakta Mhm. Mm ja, det är inga småproduktioner han har jobbat med Nej, det kan man ju inte beskylla honom för Oklart vilken som är störst, men vi kommer väl till det också yes. så småningom Ja, vad, vad har hänt om en portal? Jo, det, det anses ju då vara, ja, om man läser rakt upp och ner från uh, olika Metacritic-recensioner Så är det ju tydligen ett av världens bästa spel uh, Och har sålt över fyra miljoner exemplar om man exkluderar försäljningen på Steam och det är ju rätt sjukt att man har Exkluderat försäljningen på Steam För gissningsvis borde det vara ganska stora mängder Därigenom tänker jag Det är det uh. säkert Jag äger Så dem ju att, både På eh, båda portalspelen ska jag säga alltså På eh, Steam Och som Fysisk utgåva till PC Fråga okay. mig inte varför <laughs> Eller du kan fråga mig i slutet ja. Av podden Ja. Ja det är ju en uppföljare också som kom 2011 vid namn Portal 2, men det ska vi ju inte prata om idag. Um, kortfattat... <laughs> kortfattat, David. Vad, vad, vad, om du skulle beskriva Portal, bara så alltså att våra lyssnare som inte har spelat porter innan uh, ska förstå vad det är för typ av spel. V, vad är, vad, hur spelar man det och vad handlar det om? Handlingen kanske vi inte riktigt ska... Uh... Bara en. kortfattat, bara, bara så att man förstår liksom kontexten yes. innan vi går in i targär. Det är ju en pusselplattformare med eh, fysikpussel i huvudsak där eh, man med hjälp av en, ett portalgevär skjuter en orange och en blå portal eh, på valfri yta eh, för att sen kunna gå igenom den ena portalen och komma ut i den andra mm. eh, och på så vis navigera sig igenom en eh, ett slags testlaboratorium. En stor, stor. Ett stort bygge där. Ja, man guidas genom de här rummen av en AI. Och då ska testa, testa sig Genom olika rum. Olika testkamrar. Och. Varför vet man inte riktigt? Nej. Jag vet inte om du sa det Men jag har skrivit att det här är ett pusselspel I första persons perspektiv. Du kanske sa första persons perspektiv Ja det tror jag det... kanske inte att jag gjorde Men um... mycket viktigt Att uh... nämna Och det är ju så speciellt uh, Givetvis uh... Och det är kanske direkt nödvändigt också För hur man liksom kontrollerar själva spelet mm. Men uh, du har ju spelat det här Jag gissar på när det begav sig uh... Med tanke på att du ändå äger ett antal olika versioner av det. Mm. Hur, hur liksom, vad, vad är dina minnen av spelet innan du gick in och spelade om det på nytt? här och vad, mm. ja, Det är inte riktigt så. 2007. Jag tror... Jag funderade nu idag och jag tror att det första första gången jag kom i kontakt med Portal var när Portal 2 recenserades i Level. Mm. Och, och att jag läste... Den recensionen då Och blev jätte, jätte nyfiken på vad det här skulle kunna vara för någonting mm. Och eftersom det fanns en tvåa i titeln Så kunde jag inte med mig Att eh, Testa det spelet först Utan var tvungen såklart att backa tillbaka till eh, mm. Originalspelet då som kom ut 2007 mm. eh. Men då hade du alltså inte hört talas om det innan då Eller var det Kanske eller var det... Det, det var inget som jag i så fall La på minnet eller som Jag, jag tror inte jag hade sett det i, i detalj Eller mer än bara kanske mm. Någon flyktig video här var mm. Youtube var inte lika stort då Kan man ju säga mm. Så att det, det var inte lika lätt Att snubbla över det Som det är idag Nej, och nu, nu får jag ju rätta mig om jag, om jag har fel här. Men var det inte så att det från början släpptes ihop med The Orange Box? Den här liksom samlingsboxen med Half-Life 2 bland annat och lite andra mm. spel från Valve. Team Samma Fortress tror jag också, kanske. Ja, ja just det. Jo, men det, det stämmer ju. Det var inte, och det var ju inte där jag fick tag på det, utan jag, jag letade upp det på, kan det ha varit på att tradera till och med. Mm. Och bara ja tänkte att det här det måste jag testa och plocka det för en spotsyver mm. right. eh, till pc såklart det var mitt primära och min primära och enda plattform då mm. så det var ingen fråga om Vart det skulle spelas någonstans och vad, eh. vad har du var du för minnen från spelen senast liksom när när du spelade det var, vad har, vad var du med ifrån då liksom, när du spelade det Alltså det var ju en spelupplevelse Olikt Någon annan eh, Jag hade upplevt då I alla fall I, i, i närliggande tid Kanske mm. att jag hade haft Liknande upplevelser när jag var liten Och introducerades för tv-spel Men det här var liksom någonting som I vuxen ålder, relativt vuxen ålder Verkligen tog tag i mig och Ja men Fick mig att fatta att det här är, det, så här kan spel göra. Okej. Okay. Det var du, lite, lite revelation. Låter det som ja stannet, men så. verkligen. Det, jag tänker fortfarande på det i termer som. Det är ett perfekt ett perfekt gift, ett perfekt äktenskap. Mellan pussel, pusselspel och story. Eller liksom själva estetiken och handlingen. Jag mm. kan inte tänka mig. När jag tänker på spelet. Jag kan inte tänka mig den ena. Beståndsdelen utan den andra Utan det är liksom Nej. en För mig är det perfekt Okej okay. Alright. Och det var även de liksom, liksom Har du spelat om det under de här åren Fram tills det, du gör det nu då För någon dag har du två sen Det har jag gjort Det är väl en handfull gånger i alla fall Innan den här gången så Säkert fyra-fem gånger Sen jag spelar mm. alla första gången Ja just det mm. Ja vad spännande Det, det är ju helt olika min erfarenhet mm. <laughs> Får man ju säga eh, Jag har ju eh, Fram tills nu Inför det här avsnittet har jag ju aldrig spelat Portr Och eh, som vi sa lite när vi bestämde Att vi skulle köra den här podden ihop Så det var lite lustigt för att eh, För att eh, Det var ju i princip det första förslaget Du kom ut med ja. eh, på Det var en uh, riktig röta Ja, och jag har ju haft det här på min liksom att göra lista ganska länge. Men jag tror att en anledning till att jag alltid har liksom dragit mig för det var ju att just 2007 när det här spelet var på tapeten, då hade jag fortfarande inte spelat Half-Life någon mm. gång. Uh, och då bestämde jag mig för att, ah, men okej, okay, innan den här boxen kommer ut och allt det där så ska jag ju åtminstone ha provat Half-Life uh, och så. Mm. Och jag blev ju totalt vätskrämd då uh, det jag fick prova, och, och, och visste det var ju. Ja, det var väl runt 10 år gammalt när jag spelade. det. Så mm. att det är klart att det åldrats en del grafiskt, men det var inte där jag hade mest bekymmer. Utan det jag hade störst sagomål på var ju att det var ju en tried and error fest utan det svike och man var tvungen att ladda om och spara om hela tiden. Mm. Och mycket av de grejerna, de kvaliteterna som jag förstod var väldigt häftiga i slutet på 90-talet. De, de är ju inte riktigt lika häftiga i slutet på 00-talet. Uh. Så det, då kände jag väl det någonstans att Jaha okej, okay, det här är en box med Half-Life 2 Var av det första spelet tyckte jag inte alls om mm. Överhuvudtaget um, Och det här med Porter Där jag vet fan och då, då, då struntade jag i det och har liksom alltid haft det där bak i, i huvudet Att det skulle vara kul att prova någon gång Men det har alltid varit det här Tidiga liksom Half-Life-minnet Som har fått mig väldigt vetskrämd Att prova någonting annat mm. från Valve egentligen så att nu fick jag ju en bra ursäkt att hur man ska uttrycka det ja. Att, att Spela det då I och med att du hade det så pass nära hjärtat ändå Så att jag kan väl säga att jag hade en ganska Jag ska inte säga en negativ inställning Jag skulle gå in i det här men, men jag hade ju det här på näthinnan Och, och kände att ja Frågan om inte väl är, är lite överskattad ändå <laughs> Vad ja, Det är lätt att känna så. så idag Kan jag tänka mig Ja Ja, alltså jag har ju inte så här. Jag vet ju inte vad din liksom bakgrund är gällande liksom... Du pratade lite kort här om PC och sådär och... och, så där och mm. Jag har ju aldrig varit någon FPS-vurmare så. Visst har jag spelat några FPS i mina dagar och sådär, men, men... Som jag sa lite tidigare här, att jag har ju liksom mest spelat på konsol. Mm. Och det är inte först de senaste åren egentligen som jag verkligen har spelat en del PC. Men då har det fortfarande inte varit speciellt mycket FPS. Så att det, det kanske är en av orsakerna till mm. att vare sig Half-Life eller Valve har varit så liksom högt i kurs hos mig personligen. Uh, och kanske också därför jag var och spelade med handkontroll. Ja. <laughs> I det här fallet också. Uh. Ja, just, och så det var... Första persons skjutare är ju heller inte min, uh, min kopp te. Utan det är ju mer första persons spelen överlag som jag känner som jag kanske är mer van vid och som jag mm. tycker ska spelas på PC för att det är en lätt, lättare eller för mig är det en mer naturlig och intuitiv kontroll än med mm. en handkontroll Nu blir det lite sidospår här ja. men jag tror att för mig, för mig är det lite så här att när jag var en liten knodd så hade vi ju inte en PC förrän väldigt, väldigt sent. Mm. Jag kan tro att det var så här tidigt 2000-tal eller någonting. Mm. Och då hade jag ju mest spelat på konsol. Och det är klart, har GoldenEye varit ens första FPS-minne så det är det klart att det påverkar hur, hur man liksom ser på FPS-spel. Mm. och Det ska ju... Och, och... Av roliga skäl kan jag väl tillägga ja. att jag spelade faktiskt Code of Night så där jättelänge sedan och den kontrollen har ju verkligen inte åldrats väl. Nej. Uh, man är ju van nu att köra med liksom twin sticks och så, ja. men... Uh, så att det är väl lite det som har färgat mig ju så, så, att jag är ofta väldigt svårt för det här när jag ska styra med mus och, och tangentbord, det känns inte naturligt för mig. Nej. Uh, jag är ofta väldigt mycket långsammare än vad jag är när jag använder handkontroll mm. och... Utan, utan att veta detaljer så gissar jag på att jag har hört någonstans i alla fall att eh, när man har online-turneringar i, i FBS och sådär att, eh, att de som spelar med handkontroll har inget handikapp mot de med mus- och tangentbord i regeln men det kanske bara är en skröna. Ja, det har jag <laughs> ingen aning om. Nej, okej. Okay. Men det är ju, det, just av den anledningen det hade det ju varit lite roligt om du hade spelat med mus- och tangentbord den här gången. Men vi får, vi får se vad, vad du säger. Det är ju inte om... ett spel som kanske kanske inte testar reflexerna på det sättet. Men, men, men vi kommer väl dit förstås. Vi räknar inte men... frames här. Ja, eller så gör vi det. För mm. nu ska vi prata om grafik. Ja, ah. snyggt. <laughs> vi har ju lite misståld på här, David. För mm. vi ska liksom spalta upp det här för lyssnarna på ett vettigt sätt när vi bedömer spelet. Och vi kommer börja med att prata om grafik och sen prata lite om ljud och musik mm -hmm. för att sen grida in på kontroll och spelmekanik innan vi pratar hållbarhet och svårighetsgrad och sen ett sutomdöme. Mm. Anledningen till att vi börjar med grafik är ju för att, ja, mycket riktigt det är ju det första som slår en när man sätter igång ett spel. Det är det första man liksom har något intryck av egentligen. Um, och jag vill undra ju då, när du, vad är dina minnen av det liksom rent grafiska tyckte du när du spelade det första gången? Var det ett togsnyggt spel och, och på vilket sätt var det, det och om du kontrar med vad du känner idag när du spelar det? Jag tror nog inte att det har ändrats så jättemycket mina uppfattningar om. Hur det ser ut För det har ju ja, Man får ju inte känslan av att de har varit Ute efter att göra det Fotorealistiskt som var så Hett På ja, den tiden eh, Utan att det känns ändå som att de har valt Att eh, ja, Nöja sig med att ja, men det ser ut som ett spel Och det får det göra och, det, och just därför tror jag att det kanske Håller bättre i längden För jag tycker fortfarande att det ser snyggt ut Mm. Det har ju sina skavanker, men det är ju inte. Det är fortfarande både tekniskt och visuellt och hållbart med dagens mått med Inte skitnigt, mm. men det är godkänt liksom. Ja, det är ju någon slags, liksom. Det är ju en, någon form av stil miljö som man vistas mm. i mer på artern ut spelet. Uh, det är väldigt mycket så där vitt och rent, som, som känns väldigt mycket 00-tal på något sätt. Mm. När man går på IKEA eller så. <laughs> det, är, det, det, det är väldigt stilrent och minimalistiskt. och... Eh, det känns på något sätt som att man har låtit Apple liksom gå runt och designa i hela det här landet. Eh, mm. Eller IKEA? Ja, är det IKEA? Det, ja, eller det är IKEA, eller någon slags samklang där. Om mm. det, det man tänker det rent tekniska här så. I, jag tycker att på teknisk plan tycker jag att det här är ganska så läckert ändå för att ta 2007. Mm. Jag tänkte framförallt på en bana där lite senare där man åker på plattformar. Mm. Och så är det ljus som kommer ovanifrån och som reflekteras på den här portalpistolen. Jaha. Och det tänkte jag på att fan det här ljuset rör sig över den här pistolen Liksom mm. gradvis um, Och just just, det är inte bara spelar. en ljusfläck Som liksom sitter klistrad på Nej exakt Och det var ju så vanligt då tycker jag När man spelar den här typen av eh, Spel från ja, mitten av 00-talet Att ja, men det sitter fast en liten ljusklär där mm. um, Och har du tur då Så är det ett mörkt rum då Så syns den inte Ibland så syns den ju ändå Även fast det är ett mörkt rum Mm. Uh, men det är så är det ju verkligen inte här Utan känslan är ju att de faktiskt har jobbat mycket Med det tekniska Och det, det är ju ett liksom i Dels i animationer och hur man rör sig Och, och sådär som uh, Jag uppskattar Jag mm. uh, tycker också det var jävligt coolt och det, vi, vi har ju pratat lite kort om spelmekaniken Men jag tyckte det var lite coolt Första gången när man sätter upp en portal uh, mm. Som sitter på ett ställe Och sen en portal på ett annat ställe Och man kan se sig själv Bakifrån så att säga mm. det, är så här, det är en skitdum Detalj oh. men, men, men jag tycker det gjorde mycket För Heditsintrycket mm. Ja precis, man hade mm. kanske inte saknat det om, man, om just den aspekten Inte var med Men nu när den är med så Lyfter ja, den precis. väldigt mycket Ja men precis så, Det liksom det är ju ändå det, det som hela konceptet bygger på, att du bygger portaler liksom, mm. eh, mellan olika ställen. Och det är klart att man skulle... Det är ju det är sådana här... Jag vet inte om du hade samma tanke, David, men när jag var liten så fanns det sådana här böcker med omslag där man ser att någon läste, läste en bok som var exakt samma titel. Mm. Och då var det så här häftigt att kunna föreställa sig att... Ja, men vänta nu, jag tittar på ett bokomslag... Där personerna på omslaget håller exakt samma bok som de själva är med. Och så är det liksom ytterligare den dimension hela tiden. Det är som att liksom till... Ja, men det är, det är lite mind blowing tycker jag. Mm. Det är, det är en så enkel grej att göra för helhetsuttrycket. Men som mm. gör att jag automatiskt uppar mer det grafiska än vad jag trodde. För att just det tekniska tycker jag är, är mer läckert än vad jag trodde. För jag är inte lika imponerad av den konstnärliga inriktningen. Mm. Uh... Jag tycker alltså just som att... valet av att man... Den här sterila Ja, jag, jag, tror, jag tror Jag sa det till dig att en av de största Farhågorna jag hade inför det här spelet är att, att man ska gå runt liksom På Sahlgrenska I äh, hela <glar> spelet det, Och det är ungefär så det känns Att, mm. att det, det är liksom väldigt mycket sjukhusmiljö överallt överallt Jag tyckte det kändes så skönt mot sydet av spelet När det faktiskt gick runt lite rostiga Trappor och, Lite källare och lite kvaker och sånt där, för det mm. helt plötsligt var oj, en helt ny miljö! Mm. Det, um, och jag hade gärna sett att man hade varierat de miljöerna lite mer än vad man gör. Uh, jag förstår ju grejen med att mm. de bygger upp liksom den här testmiljön och man provar den här, uh, ja, alla de här testerna och så, men... Ja, det blir lite för mycket vitt och fräscht, mm. för min del. Uh, spontant. Jag hade nog gärna sett att man hade mixat upp det lite mer. Mm. För det tekniska tycker jag inte är något problem, men jag hade nog gärna sett en lite andra miljö. Mm. Ja, men jag tror det ändå att det, jag kan ändå förstå att de har gjort så. För vi kommer väl in på det också sen, men just det här som du säger, att man hamnar på, eller det, man byter miljö efter ett tag och att, det, ja, just det. och att det där slår det över helt och blir fult och skitigt istället. Så, ja, vi kanske, ja ju... inte, vi kanske inte ska... Gå händelserna i förväg Men nej, nej, jag men, tror ändå att det finns utlär... en tanke Med det här Ja det, det gör det ju onekt Jag, jag känner väl bara att Kuba har tvunget att tröja så länge mm. <laughs> Innan det Och du, du, när det väl kom du kände, det, det är rätt bizarrt att man säger det Men det kändes fräscht och se rost <laughs> uh, Det, det är ju lite konstigt mm. Men så. det enda jag kan komma på Rent tekniskt som jag inte var lika imponerad av Mm. Det är ju utan att spojda för mycket I ett 13 år gammalt spel Men i slutet när, när Man åker mot den här ugnen med eld Just när eldlågorna mm. De såg väldigt mycket ut Som någonting man hade klippt i, i välpa Och ah, bara ja. liksom åkte upp och ner Det är som tre en... nivåer med Platta flammor Ja det såg väldigt platt ut och i och att jag, i, i och att jag inte var lika skicklig som lite mer erfarna spelare typ du mm. så, så hamnade jag ett par gånger där nere och, och det gjorde att jag kände att ja det var inte så läckert. Mm. Och samma sak det här med att man hamnar i, i vatten och sådär att när man hamnar där på botten så det... Då känns det som att skillnaden mellan det här spelet och ett Nintendo 64-spel inte var så stort. Nej. Så tur är, är det bara när man dör. <laughs> men... Ja, men det blir tydligt att det här... Jag minns inte om det ska vara syra eller någonting som man ramlar ner i. Ja, det, som skiftar ja, det är i färg sånt. på ytan. Och sen när man ramlar ner i det så är det bara ett tjockt... Gittiga, typ. Ja, men det är en färgat. Mm. En enfärgad dimma snarare än vätska. Så, ja, men jag, Det <laughs> förstår jag. Men det är ju som sagt. Det ser lite ut som bara olja, typ. När man det. har fejlat. Ja, och det är kanske ett straff för mig att jag får se den fula grafiken. Jag, <laughs> jag, jag dog ju ett par gånger ska jag ju tillägga ja. det här spelet. Det, det, det hör till. Uh, uh, ja, det gör vi det. det. Man straffas ju i regel inte så hårt, men Nej. vi kommer väl dit <laughs> Har du något mer du vill prata om det grafiska innan vi går in och börjar prata lite ljudbild och så? Ja, me mer att. Nu ska vi se här. Fuskläse lite innan till. Jo, jag tänkte på att jag tycker det är väldigt imponerande att hela spelet upplevs utifrån Chell som man spelar som, med hennes perspektiv. Man får aldrig någon cutscene eller någon, något slags utanifrån perspektiv utan det är ju alltid genom den här första persons vyn och det tycker jag är häftigt att man aldrig lämnar den mm. det är samma ja. från början till slut Ja, ty inga dikenser i övrigt men alltså jag får ju samma feeling mm. eh, när, när jag är inne i ja från Shells ögon som jag fick när jag spelade Metroid Prime alltså Aha. att eh, mm. alltså inte rent liksom, hur det ser ut och vilka miljöer man vistas i men just det här att Liksom, när man gjorde Metroid Prime så var ju hela grejen att man ville få upplevelsen ur Samusarans ögon mm. Det var ju liksom därför man valde första persons perspektiv mm. För det har ju inte så mycket med FPS att göra det överhuvudtaget annars Och samma sak tycker jag att det är med Portal Att grejen att man valde att göra på det här sättet har ju inte så mycket att göra med att man ville göra en första persons skjutare. Nej. Utan snar, man vill liksom erbjuda en annan typ av upplevelse och en annan typ av inlevelse i själva atmosfären. Ja men precis. Uh, och det tror jag man har vunnit mer på än vad man har förlorat. För att om man, om man tänker liksom det rent grafiska så finns det ju många spel idag där... Eller vi ska, vi ska backa bandet lite, när, man, när, man, mm. när steget från 2D till 3D gjordes. Så, så pratade man ju mycket om att den här upplevelsen Hade man aldrig kunnat göra på en 2 d konsol För att eh, det kräver Tre dimensioner Men det har ju visat sig att Jo, man hade kunnat klara av detta eh, Om man bara hade tänkt till några varv extra mm. Men just i portal-fallet Så bygger det så mycket på att du verkligen Har tre dimensioner eh, I och med att du liksom skjuter de här Portalerna liksom på undersidan av plattformar på ovansidan På sidorna Mm. Det, den jobbar ju med djupet på ett helt annat sätt mm. Det är inte bara liksom en effekt För att dra in spelarna Utan det är också något direkt nödvändigt För att bygga spelet Ja men precis Så Men att, den här äh, Föregången till den här Var väl också en, äh, Ett första persons Det här narbacular drop Ja jag har ju inte spelat det... det så jag kan inte uttala mig. Nej, jag om. tror jag är ganska säker på att det också är första personen. medan uh, Metroid ju var 2D från början. Exakt. Så de har väl det har väl sin förklaring lite grann där. Men du har ju rätt i det att det, det är ju aldrig några liksom kattsinse så som berättas, liksom genom en filmklipp utan allting berättas ju i in game motorn så att mm. säga. Uh, bortsett från slutet och möjligen. Men ja, uh, men, uh, men det kan man ju leva med jag, jag tycker ju det är fräscht och väldigt skönt Jag, jag är inte någon jätteförtjust i jättelånga cutscenes uh, Så jag tyckte det var väldigt uh, fräscht och väldigt skönt Att stoppa faktiskt Och det, det spelet startar ju också ganska så rätt pang på rödbetarna också mm. det, det är ju verkligen så att nu laddar du upp spelet Och så börjar du styra i princip direkt oh. uh, Så att det, det håller jag med om men um, men om du känner dig färdig med det så tycker ja, jag att vi ja, börjar med. prata lite om ljud Good people don't end up here. Mm. det låter och här, jag, och här har jag skrivit en grej. <laughs> det var det första som hände i spelet. Mhm. Mm um, att uh, den här AI då som man senare förredar Peter Grados. Mmm. -hmm. Um, jävligt svårt att höra vad hon säger om man inte har subtitles. Ja, det kan jag tänka mig. Nu har jag. Eftersom jag har spelat det så många gånger så vet jag ju, eller jag kan ju kontentan av det hon säger ja, utan att förstås. ha texten. Men jag kan, jag kan förstå att det är vissa grejer som försvinner. Ja, det var lite så här, du vet, första två, tre nivåerna innan jag fattade att man kunde gå in och ändra detta. Mm. Så var det bara, men jag begriper ju inte vad hon säger ah, okay. <laughs> Jag förstår att det är något robotspråk här Och att så man är, sen säger de någonting på riktigt mm. eller, eller är det bara gibberish för att liksom bygga en atmosfär ja, du uppfattade inte ens att det var I, engelska liksom, eller Vissa ord hörde jag, men det, var, det är det ungefär som du vet när man spelade spel som försökte vara coola på 90-talet. När de försökte säga låtsas i ord liksom, som det är coola ja, okay. ungefär. Det... Så jag hade jättesvårt att höra mm. men, Jag visste inte att det var cola text. Men då... Nej, det var ju liksom, för mig var det direkt nödvändigt. Ja, men det var ju bra att det fanns. <laughs> um, och, och så. Så att det, det var det första jag var tvungen att gå in och ändra. Mm. <laughs> kan man ju säga. Uh, och så. Men, men utöver det vad, vad tycker du om musiken i det här spelet Vi har ju redan pratat om han här som gjorde de visuella effekterna Till Matrix och Sagen av ringen mm. Som uppenbarligen varit med och gjort musiken uh, Förutom avslutningslåten Va, Vad tycker du? Ja, det är ju väldigt Så som jag upplever det är det ju nästan ingen musik mm. Alls Förutom nu uh, Den här gången när jag spelat igenom då faktiskt tänker efter och liksom har tänkt på, aktivt på ljudbilden Och märker att det är väldigt mycket musik Men den är så inbakad I eh, I vad som händer Rent spelmekaniskt Att man Ja, ja vad ska man säga Jo, men när, när det blir mer stressad Eller eh, Situationer i högre tempo Så skiftar musiken och följer med Det liksom förstärks och blir mer upptempo och det händer mer. Och sen i de lugnare skedena så är det mer som en ambians en, en bakgrunds ett bakgrundsljud som man inte. Ja, man, man tänker inte på det om man inte lyssnar efter det. Och där har jag ju med. Det. Alltså jag tycker att om, om man nu ska lyfta fram något positivt här ser vi verkligen att den jobbar väldigt mycket med stämningar, att den är ju ganska liksom lugn och, och mm. det händer inte speciellt mycket. Men när det väl händer något så blir ju effekten desto större. Mm. Um, och sådär, jag, jag tycker ju att den här typen av sätt att göra musik på, alltså den här ljudmattemusiken som jag kallar det för, alltså mm. att det, det handlar mer om att bygga atmosfären att det ska vara melodiskt mm. jag är ju inte tokförtjust i receptet att bygga musik på jag, jag vet att det låter som en trasig skiva nu men, mm. men, men, men, men jag vill gärna ha melodier jag vill gärna att, liksom, att man jobbar med både liksom, stämning och melodier och mm. bortsett från avslutningslåten så finns det ju ingenting här jag minns liksom, nej, nej. När, när, jag, när jag tar med mig det men det, tror det du hade, om man hade haft eh, mer eh, kanske konventionella eh, låtar i spelet tror du att det hade hjälpt eller skhelpt eller att det, Men alltså det, det beror på vad man menar med konventionellt också David för att det, om, man, om man tänker efter nu att när det här spelet sattes år alltså 2007 mm. Ja, då hade ju det här varit en trend i spelbranschen i över tio år redan, att man gjorde liksom ljudmattemusik. Mm. Det är ju inte främst sent 80 och mitten av 90 kanske som man hade liksom mer melodiösa eh, liksom, melodier som skulle ankompanjera spelupplevelsen. Om mm. eh, man lyssnar på inga liknelser i övrigt men lyssnar på ett modernt själva spel. Hur många melodier är, det, liksom? Utan mm. det, är oftast det? Oftast är det ju liksom att man bygger en stämning och så. Och det är väl ju fint. Det är ju samma sak i, i filmbranschen Det gör ju samma sak där men, men jag gillar ju när det är lite mer Melodier och när, när man känner att eh, Det går att göra Melodier och ändå bygga stämning på det mm. det, det, måste ju, det måste ju inte vara eh, Ljudmatta Bara för att det ska vara lugnt eller lite Nej. avskalat Jag skulle ju kalla jag... just Zelda-musik och den typen Av mer fil, Filmmusik med teman skulle jag väl säga Är mer konventionell kanske Mm. Det kanske det inte är för en för någon musikforskare kanske det inte är konventionellt men... Ja, det är fint att du kallar mig för det. <laughs> <laughs> men, men, men... Ja, men då förstår jag vad du Nej, det, det du är den Det är, väl en sån, här, det är en sån här ständig stöttepedar att uh, varje gång jag spelar liksom, nya spel om det inte är inditita i princip. Mm. Uh, så tycker jag att man jobbar med en ganska tråkig palett liksom, att det Ja, men liksom, det, nu kommer vi in liksom i en, en rymdbas eller ett då. Ja, men då ska vi ha en ljudmatta ljudmatt som låter lite mystisk eller, eller så det, mm. ja alltså det, det funkar ju men, men jag känner väl att behöver man verkligen anställa personer för att göra det här jobbet, kan man inte bara liksom använda samma jävla slingår i alla spel för att det, det, är, det är ungefär så det känns med vissa undantag givetvis och, och ett av de undantagen är ju den här avslutningslåten, Still Alive. Mm. Uh, och den det jag så jävla förtjust i bara på grund av att här har vi faktiskt en, en riktig låt med en mm. riktig melodi. Uh, och, och det är ju den folk minns från spelet som du ja. säger, att man minns ju inte det andra för det finns liksom inget att ta på, det finns inget Nej, precis. greppbart. Och jag tycker den var... det ser ju en fantastisk text på den, givetvis. Mm. Uh, och hur den framställdes är ju också helt fantastiskt. Men, men det gjorde ju att spel fick en snygg knorr också. Uh, och jag säger inte att det, det skulle vara den här typen av musik. För den är ju så typisk avslutningslåt när man läser eftertexter. Mm. Men jag tror inte det hade skadat att ha... Uh, ja, vi, återigen nu. Jag, jag jämför med Metroid Prime här. Men mm. alltså... Där har du ju återigen har du ju ljudmattemusik men med melodier i bakgrunden som liksom ätsar sig fast. Ja, ah, men då är jag mer med på tåget. Vad du far du efter. Sånt, ja, men precis. Ja, något, något sånt hade jag velat ha här. Alltså mm. en, en sån ljudmatta med melodier som är lite subtila. så att, Lyssnar du tillräckligt noga så hör du att här finns det någonting som de bygger upp det på. Här är det bara som att vi har... Vi har byggt harmonier, men vi har inte byggt liksom, någon melodi. Nej. Uh, så något sånt hade jag velat ha här och då, mm. då hade jag, jag tror att det hade höjts ganska så många grader. Mm. Uh, och det är en sån grej jag märker idag när jag spelar spel, att, att det är en grejer jag tycker ofta glöms bort. Alltså att hur viktig musik är för upplevelsen. Mm. Uh, riktigt bra musik kan lyfta ett ganska mediokert spel ganska många nivåer. Uh, och förhöja stämningen ganska avsevärt också. Mm. Det skulle jag vilja argumentera för att det här valet som har gjorts i det här spelet att ha väldigt lite melodisk musik och göra med den här lite tomma, opersonliga stilen mm. att det är till spelets fördel. För det får mm. du att kännas mer när redan miljöerna är så här posterila och Eh, tomma Och så är det bara som något slags Eko eller något avlägset Brus typ som eh, Låter som att vinden blåser fast Det är inte vinden men mm. Mm. Du, har, du har ju rätt i sak där Att de har ju verkligen liksom I hela sin presentation om man tittar på Grafiken och ljudet mm. så har de ju verkligen Synkat dem för att ljudet Låter ungefär som spelet ser ut mm. <laughs> Alltså det det, det är väldigt minimalistiskt Och det är liksom inte mycket liksom Därför blir man ju så överlycklig när det liksom blir <laughs> Någonting annat ja. um, Ljudeffekterna vet jag inte om jag tänkte så sådär mycket. Jag, jag vill minnas Att man ändå hör liksom distinkta fotsteg Och sådär mm. um, men, men Utöver det så Ja, de här, de här krigsrobotarna, var vad man ska kalla det för, de var mm. i och för sig lite små och roliga, eh, ljudmässigt, så. Mm. men det kan ju vara för att jag har hört att de säger Searching ett antal gånger eh, <laughs> när jag spelade. Ja, precis. så mm. det var ju lite charmigt. det charmigt. när jag hör den som liksom, replikerna stämmer så kommer jag ju känna igen vad det är. Det är ju samma röstskådis för övrigt som GLaDOS. Lite ja, trivliga. precis. Ja, det är väl hon, Ellen McLean. yes uh som har gjort detta. Och jag vet inte, du, kanske du har bättre koll på, men vad har hon gjort liksom innan Grados eh, rollen, så att säga? Är det det hon är mest känd för? Jag tror nog att det är mest det. Att nu, när, nu när du frågar så vill jag minnas jag att jag, att det är jag har pottan. sett det. Ja, mm. jag, jag för mig att hon var på Hon kan ha varit på GameX någon gång för många år sedan. Mm. Eh, okay. Kanske i samband med att Portal 2 kom ut. Jag ska inte right. svära på det, men och där, att hon marknadsfördes Lite där som att hon dels har Rösten till GLaDOS och dels Dubbat eh, Anime i USA Jaha Att det okay. är en, en, en dubbnings eh, Röstskådis Sen ska jag inte svära på att det är så Men det är så jag minns Och ja, att jag vill, Det kanske jag vill, inte är så vill, mycket få... stora andra grejer Som hon är känd för men jag blev så förvånad när jag såg hur gammal de var För att mm. när man hör rösten i spelet Så tänker man att det är någon ja, 20-25 eh, Som gör den här rösten eh, Och det har väl givetvis att göra med att det är liksom en, en robotröst mm. Man får uttrycka sig så Men eh, Jag må ju, ju en bra prestation Jag störde mig ganska mycket på henne i början ska jag säga <laughs> Det gick väl hand i hand med att du inte förstod vad hon sa Ja dels det Men också att jag tyckte att det var så sådär det, det är väl det att med Portal så är det ju många grejer som, eh, som man har pratat om spelat på förhand. Det eh, är ju saker som, även om jag inte har spelat det så vet man ju om Kiki Salai och man vet mm. om eh, alla de här. Liksom, eh, ja, hur hon är som person och att man inte ska rita på henne och jäda mm. eh, ja, Och Ja, du kände blir till lite... GLaDOS ändå innan. Alltså, ja, men det gjorde den... jag. Det visste jag. Hade någon liksom sagt att men, vilket spel är GLaDOS med mig så hade jag ju sagt Portal. Mm. Det visste jag eh... Så det har jag har inte varit under en sten liksom, På i 13 år Men, men jag tyckte ju att Vi kan ju ha att göra med att Jag vet inte hur förväntningen var 2007 Men jag tycker just den här grejen att man inte ska vita på AI det, det liksom, För mig är det så jävla självklart På något sätt mm. <laughs> så, så att jag tyckte att ja, men, Suta ungefär det, det, det är lite för uppenbart liksom. eh, så. Men, eh, mm. men det, hon, hon växer ju på en mot sutet ska vi ju ja, men eh, Sen tror jag att jag jag vet inte om det är avsiktligt men för mig var det nog i alla fall så den första, den första gången jag spelade att jag, jag tror att jag tänkte på det mer som förinspelade meddelanden snarare än att det var en, en, en AI som satt lite, och pratade lite ba, i realtid. Lite Bioshock och så. Ja men precis, att det var, ja, men de har ju testkameror så det är klart att de har meddelanden som bara... Mm kör igång. Okay. Ja, alltså så tänkte inte jag. Jag tänkte verkligen att hon liksom kommenterade det jag gjorde. Ja. Ja, men och, det, och det är väl säkert färgat av att du vet att det fanns en AI. Eller du visste det ja, som. innan också. Ja, precis. Och det, jag visste att många var väldigt förtjusta i henne. Och, mm. och som sagt, första halvan kunde jag inte begripa varför. <laughs> <laughs> det det... Det var det, så tyckte jag att hon lät lite för tillgjord. Så alltså, även om man är en robotröst, så tänker jag att i fram Nu vet inte jag när det här spelet ska utspela sig. Nej. Men, men um, vad jag har förstått så är det ju Half-Life-universumet. Mm. Ja, uh, och, och jag tänker mig att man har kommit så långt i utvecklingen så att har man en portalgam så borde man väl kunna ha en AI-röst som inte låter liksom, som en dum burk, liksom. <laughs> uh, och sådär Sen har jag förstått i efterhand och även nu när man liksom har sett surtexterna så att. Det är ju en del av skärmen ja. någonstans. Uh, och sådär. så där. Uh, det hade ju inte varit ändå... samma sak om det var en, ja, en röst som vilken annan som helst. Nej, exakt. Uh, så att jag förlåter det desto mer om jag förlåter musikens mm. av av melodi. Uh, om man säger så. Yes. Uh, så det känns ju ändå ok liksom. Mm. Har du något mer du vill prata om ljud innan vi går in och börjar prata om kontroll och spelmekanik? Nej, jag tror att vi har tagit det mesta. Well you found me. Congratulations. Was it worth it? Because despite your violent behavior, the only thing you've managed to break so far is my heart. Du har kontroll på läget så att säga. Ja, TV4 och... övergångarna står som spöken bakom. Mm. Ja, verkligen. Och du sa ju här att du spelade ju det här när det begavs så även nu med mus och tangentbord. Mm. Um, och jag har ju kört med handkontroll. Det här spelet spelas ju lite speciellt. För jag har ju redan varit inne på det jämfört som med andra första person spelat. Visst, du har en pistol de facto liksom. Mm. Men, men, men du spelar ju inte riktigt. Dels är det ser ju inte så snabba rörelser. Även om det finns några sekvenser där du måste ha lite, lite reflexer. Mm. Så är det ju ett ganska metodiskt spel. Och bygger ju inte så mycket på att du ska göra snabba rörelser på det sättet. Nej. Och ja, alltså, vad, vad tycker du om kontrollen i det här spelet alltså rent allmänt. Det. Det är lite. Ja, men det är lite svårt att säga. För det är ju. Som sagt, eftersom att jag har en historia av att spela mycket PC och, och först, första personspel. Så det blir ju mer som en förlängning av kroppen att sitta med. Att, att röra själva. Vad säger man, siktet med musen och röra karaktären med tangenterna, det blir. Det blir inte enklare än så. Kanske. Jag har, jag har satt och funderat nu, jag har lite svårt att föreställa mig vad, hur de olika sätten att styra förs över till handkontroll. Är det twin stick man kör med? Ja, man kör twin stick, kör man ja. Och ser det ju klassiker då att du använder triggerknapparna för att avfyra och mm. lite sådär. Uh, och så. Jag tror att, uh, jag, i mitt fall så har jag ju en, en gammal PS3-dosa som jag har kopplat via Bluetooth till PC. Just det. Uh, och då använde jag ju kryssknappen För att hoppa då uh, Det kändes väl ganska okej okay. Det var liksom inget mm. konstigt så det, det jag däremot hade problem med uh, Det var att jag tyckte att Det är ju någon, någon nivå lite längre in i spelet Där man hoppar in I en portal uppifrån uh, Och sen då så Hamnar i en portal i ett annat rum Där mm. du kommer upp i luften Och tanken är ju att du ska skjuta nästa portal På en ny plattform Ja just det men det är ett jävla omständigt att försöka liksom navigera sig rätt eh, i luften där. Mm. Eh, och liksom få kontroll på vart det är någonstans, och vart det är den plattform jag ska och, och så mm. det, det, det var inte jätteanvändarvänligt. Nej. Eh, och det har ju säkert en viss. Att jag inte är jättebevandrad FPS-schangen från början. Och, och så som. Det är säkert en viss behov dramat Eh men jag kände spontant att fan, hade det inte kunnat vara... Att jag åtminstone... Jag vet att det var något tillfälle där jag liksom... Nu ska jag ha ansiktet mot den här väggen för då kommer jag åt rätt håll. Men då nollställer än det alltid. <när>, när jag kommer ut i nästa portal. Uh, så det, det. spelar det ingen roll. Mm, nej. Uh, Men det där vi, jag det minns så. jag att jag hade problem med också första gången jag spelade. Att det var... Just att orientera sig när man byter gravitation... Rent konkret är väl det man gör, Eller man hamnar på fel LED och ska rätta upp sig Och sen veta var man är Och kunna sikta på nästa ställe Ja, Men sen om det är lättare Eller svårare Att greppa på, Med musat och tangentbord Eller handkontroll Det är svårt ja, det... att säga ja, alltså, I mitt fall hade det inte gått Med tangentbord kan Så det är när du säger att det är liksom en av kroppen så kunde ju inte jag komma längre från sanningen. Det, det, ja, är okay. liksom, det är, För mig känns det jätteonaturligt. Uh, men det har ju som sagt med vana att göra gissningsvis mm. och sådär. Uh, det, det är väl egentligen det som jag har liksom störst liksom, klagomål för att annars så tycker jag att det är en ganska simpel kontrollmetod. Ändå. Det är ju liksom inte mycket att hålla koll på. Nej. Uh, och jag tycker liksom, i och med att det är första person så ju kameran med liksom på ett skapligt sätt och sådär så att... Uh, det det liksom känner inte jag är, är några liksom frågetecken kring hur den fungerar och var inte så att jag behövde en massa liksom, liksom inlärning för att begripa hur den fungerade heller. Uh, det kändes lite skumt när man ska plocka upp de här Companion cubes, att... Mm. För att när man, när man trycker in, i mitt fall då tror jag det var fyrkant. Så, så kan jag ju släppa fikant och jag fortsätter hålla i den. Och det kändes lite konstigt för jag hade, något, jag hade tänkt att när jag ska hålla i någonting att jag måste fortsätta hålla. Det, har inte jag ens, det kan inte jag ens svara på nu om det funkar likadant på Nej. PC eller inte. Eller på, med rent bord. Det går säkert att modda om. Alltså det jag gör är att jag kopplar bara upp den och så känner den igen den som en PC-kontroll och då tar ju den liksom en standardlösning. Ja, precis. Men, men det kändes så jävla skumt att hålla i någonting men så höll jag inte in i knappen. Nej, just det. Uh, det kändes inte liksom jättenaturligt. Uh, ja, men det kan nog sådär. vara så att det är samma sak förresten. Att man trycker en gång och plockar upp och sen är den där tills man trycker igen. Mm. Ja. Sen, sen fanns det ju och Det där måste jag fråga om mm. jag, Vid något tillfälle Så har jag för mig att GLaDOS eller någon, någon skjut Eller någonting Säger att eh, man kan kasta De här Companion Cubes Alltså att jag, jag inte behöver liksom stå ovanför Utan jag kan liksom stå liksom, på ett eh, horisontellt golv och kasta den Men det kan man väl inte Det tror jag inte Nej, för att det kunde inte jag göra eh... Det är väl drop eller jag vet, ja, jag vet inte vad det är hon säger där, eller det är inget jag minns det är nej, inte säkert alltså att hon det... säger det heller om man inte har tragglat länge på, det är ju vissa röstmeddelanden som aktiveras ju längre du ja, just det. är på varje ställe för att det för mig kändes det som att det hade varit en men så här, jag tänker framförallt första gången man möter de här liksom som, eh, som skjuter över allt omkring sig Då jag tyckte att fan vad smidigt har varit med bara hoppa fram och kasta den här på dem <laughs> Så att mm. de liksom eh, gått kul Men det hade väl antagligen varit enkelt då ja, precis. Eh, Gissningsvis uh, Funkar ju utmärkt att... att bara hålla i den och gå på den också Ja, i vissa fall märkte mm. jag eh, För att ibland så tycker jag att eh, När jag stod så där i vissa lägen är det till och med Tänk att du ska göra så, att du ska liksom springa Förbi ett ställe och, och ha skydd Liksom en cover Men, men eh, på andra ställen Så kände jag att ja, men Nu får jag ju träffa på fötterna i princip mm. um, Apropå det Det var också en cool effekt tyckte jag Att det kom liksom blodstänk på väggarna Och så där, där man hade stått när de har skjutit Ja mm. Det kändes inte som en vanlig grej 2007 Att det, det hände det, Nej, kanske inte det, Idag kan man väl kanske förvänta sig det Men ja, det tyckte jag var lite coolt mm. Men summa den tycker jag att Kontrollen liksom inte var ett liksom, eh, Ett jätte liksom, Den är ju ganska okomplicerad ändå mm. För att vara liksom den typen Utav spelen då vilket ju mm, osökt för in oss på att prata om spelmekaniken. Uh, och det är ju liksom det här som är den göttiga delen att diskutera kring spelet. För här finns det finns ju ganska mycket att prata om. Mm. Uh, och... Ja, jag ska inte säga för mycket innan du har sagt det, känner jag. <laughs> men men uh, men det här spelet, det, det är ju som du var inne på själv. Hela, hela mekaniken bygger ju på att i grund och botten är det är ett, först, ett pusselspel i första person där du hela konceptet ja, kretsar kring att ha den här portal gun, mm. eh, som gör att du kan sätta en portal på en väg en annan på en annan väg och så kan du komma ut där igenom eh, och där kan du då i sin tur göra olika typer av att du kan eh, ja, stå högt upp på en avsats, bygga, sätta en portal nere i, på golvet och sen en portal på ett helt annat ställe och sen ha, få fart där igenom mm. och sen då komma ut på andra sidan och göra ett jättehopp som de ja. säger i det spelet, in layman's terms speedy thing goes in, speedy thing goes out. Ja, <laughs> jag tyckte det var lite coolt det här. Vi, vi pratade om det här det här evighets omslaget liksom, om nyss. Den första gången man bygger och det måste ju vara varit kul redan då när man bygger en portal som bara fortsätter i en evighet. Mm, just det. Och, man, och man märker hur jävla fort det går. Ja. Uh, det tyckte jag var lite fräckt. <laughs> uh, det är så här, skit onödig grej men det måste ju vara en sån grej som alla har tänkt att det här kommer folk tycker är en bara en ball detalj. Ja, men det finns en öra. achievement för det. Jaha, okay, jag det jag. Ja, okej, det visste Terminal Velocity. jag tror man måste falla igenom portalerna ett, ett tag. Man ska falla 10 000 meter eller något sånt där <laughs> som man ska låta det stå <laughs> ett tag. Ja. Och det är ju liksom det som hela liksom, mekaniken handlar om här i grund och botten att du liksom bara för ett dumt exempel för att lyssnarna ska förstå så kan det ju vara eh, det är ganska tidigt i spelet där, där man ska komma upp på en avsats och du kan inte hoppa så högt upp men du kan ju bygga en portal på väggen nedanför dig och en portal där uppe och sen gå mm. ut där uppe, det är bara för att man ska förstå liksom att det, liksom pusselösningen här funkar inte som i vanliga spel där du kanske hoppar upp eller hittar en steg eller sådär, även om det också finns på vissa ställen, mm. utan du ska liksom tänka i en helt annan nivå när du liksom löser mm. eh, själva banorna. Um, och hela spelet är ju uppbyggt då kring att det är en banlösning. Alltså du gör liksom test eh, ja, test chamber efter test chamber egentligen. Mm. Um, vad tycker du om den liksom lösningen? Att man bestämmer sig för att göra detta liksom rum för rum? Alltså det är ju... Det blir ju lite fär, det blir väldigt färgat ska jag säga: av att jag nu spelar det här för ja, vilken gång det nu är i ordningen. Och vet mm. om på förhand att det inte bara är de här eh, initiala, eller det som man tror är 19 testkamrar. För man får veta att man är. Nu är det ju testkammare ett av 19. Ja, just det och ska ta det igenom dem. Eh, så jag, och jag, jag minns ärligt talat inte hur jag kände inför just den biten när jag spelade första gången. Nej. Men jag tycker att det, så som jag ser det nu, så är det ju ett väldigt bra sätt att introducera de olika stegen i den här mekaniken: i den här pussellösningen: att du först bara får. Det första som händer är att du går igenom portalen som eh, kommer fram med, per automatik. Mm. Går in i en blå och ut genom en orange Eller tvärtom Nästa mm. steg är att Du ska eh, lägga en sån här eh, Weighted eh, cube På en knapp För att öppna dörren Och att varenda, varenda beståndsdel Introduceras så pö på I de här olika mm. testkamrarna Och det, det tycker jag är skitsmart och då blir det på något annat sätt, eller på något sätt, väldigt naturligt också. Att, att man kommer in i det här pusselösningstänket allt eftersom. Ja, jag kände ju lite så här att. Eh, det tog ett tag att liksom komma in i tänket. Mär märkte jag liksom att förstå hur löser de här rummen egentligen. För mm. att lite som jag var inne på inledningsvis här. så blir det att man försöker lösa det på de här konventionella sätt. Ja, men jag måste upp där. Det måste finnas någonting att hoppa på. Och så fattar man ju det, att det är, så funkar ju inte lösningarna här. Utan det är ett helt annat sätt. Du får liksom omprogrammera hjärnan. Mm. Jag kan känna att... Jag förstår ju grejen med att man vill göra det liksom i testkammare. Jag fattar det. Mm. Men jag kan känna att... Ja, du tyckte att det här spelet hade varit... Vad säger jag säga? att man hade gjort... Istället för 19 testkammare så jag kanske hade kanske du gjort 10 Uh, så liksom, som en tutorial i spelet Och sen mm. då uh, Så kommer du ut i ja, Återigen kommer jag tillbaka till Metro Prime <laughs> Så att mm. uh, man, man har gjort En större, en mer öppen värld Där du liksom utforskar mycket mer uh, mm. uh, Och där du kan liksom Skapa en portal på ett ställe Och en på ett annat ställe Som är liksom i hur många kilometer därifrån som helst uh, Det hade jag tyckt varit uh, Ascode mm. Nu blev det lite grann som att varje rum liksom, Blev ju en en, ja, ett avgränsat pussel på något sätt. Ja, T ja tills man kommer ut ur testbiten, ja, test så att säga. Ja, och jag ska ju väl sticka till stor med det, att jag tycker ju att, eh, att när man kommer ut ur testbiten, det var då spelet det så roligast. Ja. Uh, det antar jag att du tycker också. Mm. Uh, jag blev lite så här. Första timmen av det här spelet så tänkte jag, är det här allt? <laughs> <laughs> är det liksom, ska jag bara gå igenom rum efter rum liksom, mm. och göra liksom så här det är, och de första tio rummen eller så, de är ju inte... Även om de första två, tre rummen tar en lite så alltså, sen fattar jag ju rätt fort, mm. uh, och då, då känner jag i alla fall att fan det här är ju liksom bara massa pussel, det händer ju ingenting på banorna, det är ju, Nej, de första för tio banorna är det, är det ju inga fiender eller... Är någonting där man kan göra, så det är ju bara liksom det rätt upp och ner. Mm. Uh, för att första timmen var jag inte jätteimpad. Uh, Nej. Så. Hur, hur långt tog det innan du slog på text på Gladus? Nej, men det tog, det, det tog nog bara så 3D-banan så in. Så. Ah, ja, okej. Okay. Mm. Uh, för att det... Alltså det du missar inte, det var inte så att du gjorde alla testkamrar och sen... Nej, nej, nej, nej, utan eh, jag insåg att det här går ju inte, hon säger ju antagligen någonting viktigt här mm. <laughs> Så att jag, jag måste ju få fram vad hon faktiskt säger det. Det, det här är ett ganska vanligt problem för mig alltså att När det är en accent eller en, eh, någon form av jag satt som är svårt att begripa Så vill jag gärna ha text till ja. uh, liksom För att liksom, förstå sammanhanget Det är samma sak när jag, när jag tittar på filmer. Jag vill liksom kunna, fo kunna fokusera på att titta på filmen och inte bara liksom, försöka förstå vad de säger Nej, men exakt Uh, Där är jag likadant. Uh, sen behöver det inte vara på svenska, det får ju jättegärna vara på engelska, det är inga problem. Mm. Men uh, det, i det här fallet var det faktiskt på svenska eftersom att uh, alla menyer var det början. Nej, sant. Det var roligt. Uh, um, det var ganska okej okay översättning ändå, kan ja. man ju säga. Det, så att, uh, det var liksom inga bloopers som jag kunde nej. bjuda på riktigt. Uh, de försökte ju inte översätta Cake Isadaj, för övrigt. Tårtan är <laughs> men, en lögn. <laughs> det klingar inte Riktigt Nej. lika bra Men man kan väl säga så här i alla fall David att Första timmen så var jag ju inte alls eh, imponerad Utan då, då kände jag att det här var Ett av de mest överhypade spel jag, jag någonsin har spelat mm. uh, hade, jag, hur, hur långt hade timmen? du kommit på en timme? För det blir lite Det blir lite konstigt För, för jag drog ju igenom det Nu den här ja, dagen, för, På väldigt det... mycket kortare tid Första, första timmen, då hade jag klarat av de första tio kamerorna. Okej. Okay. Mm. Uh, och det är, om jag har förstått det rätt så är det från bana 11 som det är de avancerade kamerorna. Eller ah, om det är lite det senare. Ja, det kan stämma. Uh, och det är då det börjar bli intressant på riktigt. Uh, för att jag har skrivit en punkt här. Men fan kommer fienderna, jag vill sås. <laughs> uh, <laughs> det, uh, det är sådär, 16, jag vill, det, tror jag. Ja, och jag, jag vill ju ha, när jag spelar spel så vill jag ha variation i både tempo och utförande. Uh, för att tala om ett återigen ganska dåligt exempel, men om man tänker ett Zelda-spel mm. så, så är det, ja men det är lite pusselösning, det är lite utforskning, det är lite prata med bybor, det är lite bosssekvenser. Alltså det är ganska mycket variation i vad du gör och i tempot. Mm. Uh, och första timmen tyckte jag att det var ett väldigt segt och långsamt tempo i det här spelet, för man gör ju ungefär samma saker mm. uh, och så Och så att uh, först efter det tycker jag att det verkligen liksom, uh, öppnar upp så ordentligt uh, och att det händer grejer då uh, mm. dels att det kommer in de här robotarna, men också olika sätt att liksom lösa uh, liksom rummen på uh, så känns lite mer intrikata uh, och det tyckte jag ju var kul. För att uh, första timmen var jag lite så här, men nej. Där kan man ju inte spela. Där är ju typ Tetris fast grafik. <laughs> <laughs> det, det. Det. Så. Ja, men det ska jag. Jag undrar om inte jag. Jag tror att jag var ganska nöjd med just den biten när jag spelade första gången. Att det var. Det var i huvudsak ett pusselspel. Och det var inte mm. så. Jag minns inte riktigt vad jag förväntade mig av det Annat än att det var ett bra spel Och det tyckte jag ju så långt mm. Men jag tycker också att det gör Ganska mycket det här som Om man nu förstår vad Glad och säger Och att hon finns där och pratar mm. De här små Väldigt Intrikata och invecklade sätt Att uttrycka enkla saker Så det blir väldigt Vetenskapligt allting Och att hon har lite sådana Ja, men det, det är inte skämt, men det blir lite roligt för att det är så absurt vissa mm. saker hon säger. Nu ja, det, det blir det ju liksom oundvikigt att vi måste prata lite om handlingen. Mm. Och det, det, jag kan väl säga så här att lyssnar man på den här podden och, och, och tänker att man inte vill bli spoilad då, då man ju kanske lyssnar på fel boll. Då skulle man ha <laughs> uh, lyssna för länge sen, tror jag. Ja, och med tanke på att det här är 13 år gammalt spel så tänker vi inte heller sitta och ha massa spojdevarningar utan vet man med sig att man vill spela det här spelet utan att förstå handlingen så kanske man gör bäst att stänga av nu. Ja. Um, men, men kortfattat, vad är det som händer i, i, i det här spelet? Alltså både inledningsvis och senare? Uh, skulle du fixa det du som har spelat ett par gånger, för jag är ju bara en mm. genomspelning. Alltså det, är ju, det beror ju lite på då hur man uppfattar det här som om man spelar som jag gjorde första gången och tänker att varje testkammare har ett förinspelat meddelande som spelas upp som mm. på något vis förklarar att i det här rummet behöver du tänka så här för att ta dig vidare eller du får de här ledtrådarna eller så eh, bra, nu har du klarat det här rummet nu går du vidare till nästa det var, eh, mm. eller om man tänker på det som en AI som aktivt är med en hela tiden så får man nog Väldigt olika känslor eh, Genom det, eh, mm. och det är, Men det som sakta då eh, Uppdagas är ju att Man får ju ganska tidigt vibbar om att oss inte alltid talar sanning Ja, ja När eh, det börjar med grejer som att I nästa kammare kommer du att Vara helt själv, lycka till Eller nå, någon sån liknande grej eller den här kammaren är omöjlig och klarad. Ja, men precis. Det, ja. det är ingen idé att du ens försöker. Den är trasig. Skit i den. Mm. Men mm. eftersom man inte kan annat än att försöka klara den så måste man ju. Och så får man ett meddelande sen att... Ja, men jättebra. Du lyckas även när, även i situationer med extrem pessimism. Så kan du behålla Nej, ditt lugn. Mm. Och det är med, fortsätter måste... att bli sådana här saker... Som, man, ja, som gör att man anar att allt kanske inte står rätt till i det här. Nej Och då har jag ju en fråga. Shell då som han spelar. Mm. Um, vad vet man om henne? Alltså jag tolkar det som att hon är en robot. Alltså. Har mm. jag tolkat det fel då? Uh, hon, är nog bara, hon ska bara vara en människa. Okej. Okay. Hur är hon hamnat då? där? Det vet man inte. Okej. Okay. Hon, är ett eller hon refererar sig till som ett test-subject. Ja, just det. Så mm. om det nu är så att hon, har, att hon frivilligt har anmält sig och att gå med på de här testerna eller att hon har tvingats dit eller kidnappats eller vad det nu är. Det, mm. Där de tvistar, de lärde. Ja, och det här, en annan grej jag tänkte på, Grados. Mm. När nämns hennes namn explicit i spelet? Jag undrar om det gör det. Jag, funderar, jag tänkte på det faktiskt nu när jag spelade igenom. Det står ju skrivet på vissa ställen. Gör det det? Ja. Det... Eh, bland annat, jag undrar om inte det. Jag undrar om det var på fler ställen. Jag vet att nu hoppar vi direkt till slutet. Men den allra sista skärmen man ser när man är uppe på ytan. Eller vad man ska säga. Ja, just när, man just det. Har, när man har. När man har kastat sprängt i de stället eh, ja. den här. Underjordiska. Basen så mm. ser man, så ligger det som en stor, ja, stor skrot eh, metallbit där det står glädos på. Eh, och eftersom det är henne man just har mött så. Det reagerat jag inte ens på. Nej, det... nej och det, det är ju inte säkert att man gör det heller. Eh, nej, men jag, jag, jag det kan vara så att det står skrivet på någon vägg någonstans eller så, men annars så tror jag nog inte att det. För jag, jag visste ju att mot hette Glados. Det visste mm. jag ju innan. Men, men jag tänkte på det flera gånger. När jag nämns hennes namn? Och det enda gången jag har registrerat det. Det var ju just när hon sjunger sin sång i slutet. Mm. Det enda gången jag har registrerat det. Oh. Och det tyckte jag var lite så här. Att den är en liksom karaktär i ett spel som ändå har fått så mycket praise. Som man inte nämner namnet på i 90 9% av sena mm. genomgång. Man vet ingenting, om hon heter eller någonting. Nej. Uh, det tyckte jag var lite fascinerande. Men det gör uh, man väl inte. Eller man får väl inte reda på någonting om Käll heller? Nej, det får man jag. inte. Det, jag tror inte att man får namnet på henne heller. Nej. Uh, men det ska med Liksom. Ja. Med all respekt. Källan är ju inte huvudpersonen här. Nej. Det verkligen inte. Det, det, uh, och. Det är, återigen tycker jag att det här är en bra berättarteknik. Alltså, det är just det här som du var inne på också. att De förklarar ju nästan ingenting i början. det är bara liksom: här är du i en testkammare. Du vet inte vart du är, eller vad du gör du där, ditt syfte. Och det gör att man ställer väldigt mycket frågor. Mm. Sen tycker väl jag att, att även om manuset inte, inte är dåligt så tycker inte jag att det är ett starkaste kort. Men jag kan ju förstå varför folk liksom uppskattar den Mm och sådär uh, och ja alltså he hela spelet, vi har, ju, vi har ju redan nafsat lite på det här, mm. men jag tycker ju att när man kommer förbi de här första tio, vad banorna det är då jag tycker att spelet öppnar upp så det blir mer in intressanta lösningar och mm. man kommer bort från de här labblösningarna och hela den här biten och uh, det är då jag tycker liksom spelet verkligen gör sig uh, Många sätt. Och inte minst då det vi pratar om det grafiska då. Att du liksom får ett miljöombyte i hur mm. allting ser ut och så. Jag tyckte det är det första gången man kommer in i det här sidorummet. Det är mm. väl på den här när man möter de här droidroboterna. När man liksom ser cake is första gången. Precis. Uh, ja men det är sådär. första gången man får en uh, glimt av vad som är bakom de här välputsade ja, precis. sterila väggarna. Vad tänk, där, för det skickar ju du ett, En skärmdump till mig Att du var inne ja, i det, det rummet Så där vill jag, ja, här det. vill jag veta Vad du vad, Du alltså, kände ju bli... till begreppet The cake is a lie", ja. Eller den... ja, jag, jag kände ju till begreppet så nu, Hon, hon pratar ju om tårta ganska, Inte ganska tidigt, men tidigare än det här ja. I spelet Så jag fattar ju direkt att det här är givetvis Fake, så jag visste Min uppfattning om det, för jag visste ju inte hur det här skulle gestalta sig Uh, det, det var ju att ja, men jag kommer komma in i ett rum och där finns det en tårta, liksom. Uh, mm -hmm. Och det är någonting med den här tårtan som är jävligt fuffens, liksom. Mm. Uh, och sådär, så det blev det ju inte riktigt, även om den tårtan finns med i bild på slutet. Mm. Uh, men uh, det var ju ingen överraskningseffekt på det sättet. Sen blev man ju lite nyfiken på vilka det är det som har skrivit det här. Mm. Liksom, de här uh, är det några som har misslyckats med att fly och... Uh, vad var deras syfte med att vara här? Är det samma syfte som jag hade? Ja, och så vidare. Uh, och så. Men uh, i och med att jag visste om det här, det, det är liksom omöjligt att tycka om spel och inte veta om Kiki och hela den biten. Mm. Liksom. Det, det, det är ju ungefär som att uh, uh, ja, inte ha spelat sällan men ändå inte veta om att det finns tre krafter, ungefär. Ja, det, men <laughs> det, det, det, det, det vet man liksom. Och bara man är minst intresserad av spel. Liksom. Uh, så att eh, på det sättet var det ju liksom ingen eh, Överraskning Så jag kan tänka mig att det var annorlunda då Kanske mm. eh, eh, Och så, sen så var det Ganska tidigt att jag kände liksom, att, Ja men det är klart man inte litar på en AI Det fattar mm. väl alla <laughs> Ungefär men, eh, ja, ja, men, det... För där, blir, där var ju min Upplevelse Mycket annorlunda Att man började ju ana oråd tidigt Mm. Men just det här med att vissa, vissa saker de säger eller meddelanden som jag då trodde att det var, att de bryts av på vissa ställen. Ja, just det. Att det, det bara dör, eller att det blir det snabbspolar, eller att det hackar till, eller sånt där. Det var så sjukt obehagligt, minns jag det som. Man... Jag tycker det var ett Semi-Trikers Solid 2 vippar tycker du var. Mm, om du spelade det. Nej, det går mig helt över huvudet. <laughs> och du ska jag inte berätta för mycket, men det är ju en sekvens i det spelet där. De bryter fjärde väggen ganska så duktigt mm. uh, Och Där man liksom Man blir till halvt och halvt freaked out uh, mm. Vad det är som egentligen inträffar och så ja. uh, Och det är lite samma typ av berättarkning och, ja. uh, uh, och så Men jag, kan, liksom, jag tycker inte att det är tacky liksom. Jag tycker mest bara att Jag kanske snuvades lite på konfekten kanske ja. Så är det ju säkert men, men en grej jag tänkte på, om vi nu ska vara lite negativa om spelmekaniken, så är det ju det här med... Jag vet inte om du upplevde det samma men de här portalerna man bygger... Mm. Ibland känns de jävligt snäva. Um, för att, jag vet, det är någon bana där man det är någon slags hinder. Så du kan inte hoppa över till andra rummet, utan du måste liksom bygga en portal uppe på högt upp på väggen. Och sen hoppa ner i en annan portal och få fart och göra ett långt hopp. Mm. Har ja, flera det såna Eller på flera ställen Ja det, är ju, ja, det gör ju det, det är ju en ganska vanligt sätt att lösa liksom, En nivå på mm. uh, Och då vet jag att det var ett av de här rummen Där man ska sätta en portal Ner i golvet och så ska man hoppa ner i den Och ibland känns det som att jag måste vara Så jävla mitt på mm. För att liksom inte fastna I kanten av hål så därmed tappa fart Ja precis uh, Ja men det håller det jag med om det, är det med. Den är väldigt petimeter ibland Ja, jag kände att kunde inte hållen vara lite mer generösa. Mm. <laughs> det är liksom belöna intention snarare. För att spelet bygger ju inte på att det ska vara liksom millimeter. Eh, precis utan mer att det visade ut lösningen. Mm. Uh, och det kunde jag känna ibland var lite sådär. Uh, ja, det var för att ha rum där jag svor ganska mycket. Över <laughs> <laughs> att jag ja. fick springa tillbaka hela jävla tiden liksom, för att uh, lösa det. Det får man kanske ja. skylla på uh, dess ålder. Jag tror du skulle säga skylla på att använda handkontroll Men det <laughs> bra, gjorde du det <laughs> Ja men lite det också Du får Men du upplevde själv. samma sak med tangentborden Vad sa du nu? Men du upplevde samma problematik med tangentborden ah, Ja det upplever jag fortfarande ja. Även nu när jag spelar igenom det man får i, På vissa ställen Måste man vara i, Man kan ju ha råkat sätta den på, Eftersom den är oval mm. Ja just satt, i och med att den är på blir ett problem Precis så man har råkat sätta den om man ska hoppa ner i den och den sitter på snedden eller liksom Så att den blir horisontell mm. i förhållande till en själv När man ska hoppa igenom den Då är det ju nästan alltid mm. dömt att misslyckas Och det var annat annan sån där tillfälle lite senare in Jag tror jag pratade om den förut det här. När man ska liksom hoppa från en plattform till en annan Genom att använda farten mm. uh, Där jag dog ganska mycket och, och mest för att man inte fick kontroll över Vart man var och kunde navigera mm. sig och så. Men även på grund av det här med Att man missade hålet mm. uh, Och det tar en Grejen att den laddar ju om Föredömligt vid en bra checkpoint Det är mm. inga problem med. Men ibland tycker jag att Vad fan var det om tid det tar att ladda in mm. uh, nästa, nästa spel uh, Man spelar 10 sekunder Och så laddar den i så här 20 uh, Det kändes inte ok uh, No, och ibland känns det som att han inte laddade om förrän jag rörde mig. Nej, ner precis, i det, det. det är exakt samma för mig också. Det, det är jättedumt man, man ligger där på botten av syra poolen mm. och väntar bara på att den ska. Ja, ah, okej. Okay, jag var tvungen att försöka röra någonstans mig. för att. Och det känns ju ännu mer bisarrt. Ja. Uh, <laughs> så att. Uh, Nej, nah, det var jag liksom inte så här. Uh, uh, det var liksom så här grejer som störde mig. Uh, så gjorde att jag tyckte det kändes lite ofidat Men mm. det är klart. Det här konceptet är ju... Ja, relativt nytt ändå Så man förlåter ju lite på grund av innovationsförmågan någonstans Ja, precis uh, Och det är ju som sagt, jag tycker att det är coolt När man utnyttjar farten första gången När man verkligen spidar över till ett annan del av rummet Och sådär, det är ju det coolt liksom mm. det... Och även det här när man möter de här droidrobotarna uh, Lite senare När jag hade hoppats att man skulle kunna använda dem Lite mer actionbetonat Och så dyker de ju upp från ingenstans Mm. Ja. E, och då skjuter jag bara nedanför dem Så de åker ner i ett hål. Ja. E, och då kände jag att ah, Men fan, nu, nu börjar jag spelklicka Med varandra e, <laughs> det, nu, nu förstår vi oss på varandra mm. e, Och det var ju roligt e, När det hände, tycker jag e, Och jag vet inte om du vill komma in dit redan nu Men jag vill ju prata dit om sista bossen också ja ja, ja. men det, dit, dit kommer vi Ja, du har andra grejer i ja, ja, dra på då. Eh, jo för vi har ju. Eh, vi har ju redan, varit, vi kanske ska ta det först. Vi har redan varit inne på de här eh, rummen som dyker upp vid ett par tillfällen. Eh, mm. Som där man där någon har brutit sig ur testkammaren och liksom är inne i. Fasaden eller vad man ska säga, eller där som håller ihop allting. Det turister inte ska vara. Så att säga. Precis. Och mm. skrivit meddelanden. Mm. Och så är det är vad jag minns av det här så är det en karaktär som kallas Ratman. Det finns en liten comic om det här en serie, mm -hmm. en, en webbserie som man kan läsa okay. om om portal. Det ska vara mellan första och andra spelet tror jag där man får reda på att det är en karaktär som heter Ratman som bland annat har varit är den som har varit runt och skrivit De här meddelandena, det kan säkert vara flera andra också ja, Är den sanktionerad av val då eller? Ja precis, den, det är en officiell Okej Men då, för, för det är ju det, det här första Det går ju nästan inte att missa När man kommer där. Det är som en panel som har tryckts ut Från väggen om man har ställt upp sådana här äh, ja, Kuber precis. Ja det går ju inte att missa den. Nej. det. De andra är ju inte lika självklara alltid äh, men du hittade ändå ett par stycken sådana jag hittade, jag, hittade, jag hittade ett par stycken Men det var inte, vad kan det vara Kanske tre, fyra stycken ja, kanske men, Finns det fler än så? nej nah, det, det kan vara något sånt, kanske Jag ska inte säga att jag ja, har okay. hittat alla Eller om det ens Det kan ju vara så att de har satt dem på ställen Så att man ska råka hitta dem Och inte mm. lyckas missa dem Men att det känns som att man är smart Och dyker ja, ja, på okay. dem Lite är den här Nintendo-grejen, liksom att du ska göra någonting som egentligen var meningen, men du kände dig smart mm. <laughs> när du gjorde det. Ja, men precis. Uh, nej, men jag upptäckte några sådana, det gjorde jag. Mm. Uh, uh, och så sådär. Det, de, de, de, jag kan minnas fel nu, men de flesta är väl liksom utformade på ungefär samma sätt. Det är ju liksom ingenting, de får, man får inga nya meddelanden nej. av dem riktigt. Nej, det är ju The Cake is uh, a lie. She is watching you. Ja, exakt På något uh... ställe är det en massa människor eller bilder på folk Där man har tejpat över ansikterna med bilder på sådana här kuber Ja, just det mm. Så att det är ju. Nej, man får ju inte reda på så mycket Men det är ändå liksom hjälper till att bygga atmosfär och Absolut Här, här det... har någon annan varit förut mm. Ja, men absolut, jag håller med det det var Återigen, alltså jag kommer ju tillbaka till det att mm. I och med att jag redan visste om de här grejerna mm. Så kom det ju inte som en överraskning Nej, uh, ja, för mig var det ju skithäftigt det är, Varenda gången jag hittade ett sånt här rum Första gången <laughs> Ja men det kan jag förstå Det är ju det här mystiska Och lite mm. sådär Vad fan är det som händer ja. uh, Det blir lite till stämning liksom. Ja men precis, och uh, samtidigt var, Men okej, okay, jag är inte först med det här Det är andra som har försökt, har de lyckats Mm. Är jag verkligen på väg åt rätt håll För det är ju pilar utritade på lite olika ställen Och sådär också mm. gå, gå däråt Och, och det, är ju, det är ju min favorit I spel överhuvudtaget När man kommer till så här gamla ruiner Där man misstänker att någonting har hänt Innan jag kom hit mm. Man förstår att det här är en speciell plats man har kommit till eh, Som har en historia Det tycker jag alltid är häftigt liksom. eh, Och sådär så att eh... Mm. Det, jag, ty, jag tycker inte det förtog någonting mm. uh, Och jag tycker inte så Men uh, som sagt, man hade gärna velat liksom, spela det här Utan att veta om uh, De här bitarna uh, Just och, och som sagt, hade man internet under 2007 Så var det svårt att liksom, komma undan just den här taglinen Ja, men precis Så att uh, Men jag hittade några stycken, det gjorde mm. jag uh, En annan grej som uh, Det är en av de sista kamrarna man får, då får man ju inte en jag tror att innan så kallas de För någonting weighted eh, Testing cube eller någonting Men sen får man ju en companion cube Den med hjärtan ja, på mm. eh, Och den har ju det var Redan då när jag testade det Så var ju det en stor Den hade jag sett väldigt mycket av Och visste att det här är något som folk håller Håller kärt Det här är en fin del av spelet Som folk gillar Eller som mm. en, något som har påverkat folk Mm. Så... Det kan inte jag riktigt förstå. Varför då? Nej, det var det jag tänkte fråga. Vad, vad du kände kring det här. Men det är ju bara en kub med ett hjärta på. Ja, <laughs> det, ja liksom så här. Den har ju inte ens ögon. <laughs> det, det, det, det den såg så otroligt. Liksom. Alltså, den har ju en sån här egen design, absolut. Mm. Men, men jag hade också lite så här. Ganska tidigt i spelet så är det ju ett tillfälle när du ska. ja Sätta en Companion Cube i en sån här ugn uh, Ja men det är ju den så, eh, ja. Jag tror att det de är den enda med ja, ja, det kanske, ja det kanske är den enda mm. det, är, det kanske är jag som minns fel Men, men, men uh, Jag tycker man gjorde en sån onödig stor poäng Av den just där och då Men vi kommer ju till sista bossen om en stund mm. då. Där, där, där, där, där tycker jag att Då fanns det ju en poäng med hur de byggde upp det Få en trash talk det är ju ganska duktig ja, här. precis uh, Så Ja, men men jag tycker det, att att... oavsett hur länge man väntar med att bränna upp den så får man höra att man var snabbare än någon annan ja. något <skratt> annat eh, testsubject. Ja, just det. Det blir ju inte så konstigt så här när det är ett så tydligt skriptat spel mm. eh, där det liksom, vi ger dig illusionen av att du hade ett val. För det hade jag ju egentligen inte. Nej. Eh, jag, jag har ju ett av mina favoritspel, Undertale. Jag vet inte om du de har spelat det. Jag har börjat på med det. Men... Där, där, gör de, där gör de ju en väldigt stor poäng Av de vad du gör Och det mm. blir väldigt olika utfall Beroende på vad det som händer mm. uh, Och även liksom Inte bara i liksom, liksom slutresultat Utan även liksom i själva spelmekaniken Vad som händer uh, Och Där tycker jag att man har en annan lösning på Det här blir det lite grann som att ah, ja, men, Jag måste ju det annars kommer jag inte igen Jag var nog ganska pragmatisk Jag minns att jag inte heller Påverkade så jättemycket av just den biten Jag blev väldigt Nej. besviken på att Ja, det var bara det här Visst, mm. det var ju gulligt att det var ett hjärta på den Och det var tråkigt att jag var tvungen att förstöra den Men det var inte Ja, den, Det var inte värdens grej Den liksom. blev inte jag mer än så För mig, jag blir nog så otroligt liksom inriktade de situationerna ah, Ja, men du måste dö för att jag ska leva ja. Det är <laughs> ungefär mm. Det det är ungefär så jag resonerar mm. Så att hamna inte med mig på en öde, jag Kanske man ska utdra kontentarna Speciellt inte <laughs> om det är kubformad Nej, precis <laughs> Ja Yes, ja men då kan vi Då kan vi ju försöka, I, i, vi kan försöka innan, innan vi går in på sista vidare, bossen Men jag vill inte hoppa till sista bossen än Nej, Här men till, vilken, till tycker till det var rolig, vilken tycker du var den roligaste banan då? Oj eh, Nu Sätter du mig på pottan här. Mm. Det är ju, ja, Jag har inte jättebra koll på vad som är vad. Men det är ju, jag håller ju med dig om att det är ju därefter när de blir större. När det inte längre bara är ett rum man rör sig i. Det är en hiss, ett rum och sen en hiss mm. igen. Utan det är, fler, det är tapper liksom i de stora rummen. Det är väl från rum 13, 14, 15, mm. någonting kanske. Mm. När man känner att det är mer än ett rum liksom Där flera. börjar det bli. Ja, men jag undrar om inte kanske första, det är 16 när de små robotarna dyker upp och The Cake is a Lie första rummet. Ja, då de är det. det häftigaste. För då har de också. Det är också en cool detalj, det här med att det är kryssritade i taket ovanför. Mm. De här De ja, har gjort dem. Ja, Sitter det, man det ska ju vara då de här som har skrivit på väggarna i rummen och sådär. Ja okej. Okay. Är ja, väl är väl tanken det. i sig. Ja, ja, ja men så kanske det. Är. Det är... som hjälper den att ah portal där. Då kan jag mm. ta ner, då kan man antingen släppa en kub eller hoppa ner bara för att fälla mm. dem där. Mm. Det ifrån jag blir jag blir så tråkig här men jag tycker ju att liksom sista, de sista två tre banorna är ju de som är absolut bäst. Mm. Det det är då det verkar liksom fläker ursö så blir intressant pusselösning och lite mer intrikat. Det känns som att nu får att använda det och lärt sig. Mm. Uh, ja, uh, däremot så fanns det ett rum jag var inte alls uppskattade överhuvudtaget. Okej. Okay. Uh, och det är nog precis innan den går över halvvägsträcket. Uh, där man hamnar i ett rum där det är det här vattengytjan som jag pratat om. Uh -huh. Och ser någon slags kanon i mitten och som skjuter olika typer av orangea portaler. Uh, ja, innan man har fått Innan man kan skjuta både bl blå och orange ja, ja, exakt Och det tog mig sånt jävla tag att begripa Vad var det att jag ska göra då jag, jag begrep liksom inte kopplingen Med en orangeblått vid det tillfället nej. Och att du skulle uh, och, in eller att du skulle till mitten För att grabba tag i det här Nej, exakt, nej. jag fattar inte det Det, det tyckte jag var där. Knepigt Det är samma sak att många av banorna Som bygger på de här plattformarna Som rör sig stödjer jag på För att Mm. de går så skenhedigt långsamt. Ja, <laughs> det, Man känner liksom att man kommer igen. Ska jag stå här och vänta i 30 sekunder innan mm. den kommer till bit? Liksom? Finns det ingen Precis. Uh, och sådär. så där. det. Så det, det irriterade mig mm. ett antal gånger. Uh, sen så känns det som att vissa av rummen känns som att man kunde ha löst dem på mer än ett sätt. Uh, ja, det är möjligt. Jag fick känslan av ibland att den lösningen är gjorde nu Det var nog den furaste lösningen Det var nog inte meningen att det skulle gå till så här Men det gjorde jag så Ja men det kan ju vara lite så här ibland Man ska på vissa ställen när Man ska liksom hoppa ner Man har satt en portal på något ställe man vill ta sig till Och så ska man sätta portalen man ska hoppa in i På en vägg Som mm. mm. man hoppar, alltså man hoppar liksom ner i en avgrund Och ska försöka pricka väggen på andra sidan No. De känns lite Precis sådär ibland ja, ja då kändes det också som att Jag har tänkt ut rätt Jag har lösningen i huvudet mm. men, men jag är inte tillräckligt snabb Nej. För att lösa detta Och de man löste kändes det mest som tur Ja, ja uh, men det, det är jag med på uh, Och så sådär Så att uh, jag håller helt med dig det, det var några sådana partier Som man liksom irriterade sig på uh, mm. Just så. för jag tycker att det här spelet styrka Är ju där när det låter mig få tänka ut lösningar Snarare än att jag ska vara snabb kring det liksom. mm. uh, så Så är så straffas man ju inte så hårt Mer än att det blir långa laddningstider uh, Men det kan man leva med ja. Någonstans tycker jag uh, Och så, så att, uh, Jag vet att det också var någon bit i slut där Det tyckte jag var en lite knepig lösning För att du vet När, när man liksom kommer bakom väggarna Och, så, glad och så uppenbar att vi, Hennes riktiga intentioner mm. Så hamnar man på ett ställe där man ska använda en sån här kub då För att ta sig upp i en ventilationstrumma Där det, i sin, ah. det finns en sån här ventilationsfläkt ja. Och där tänkte jag väldigt länge Att ja, men tanken är väl att jag ska ta med mig den här kuben Och liksom stoppa in i mellan den här fläkten så den stannar mm. Eller antingen då stå på den och hoppa upp Men lösningen var ju att du skulle skjuta liksom portalen på en vägg Som man knappt ser <laughs> genom den här fläkten Mm. Uh, och, och det kände jag var lite sådär Det här var Det kändes som att det bröt lite mot hur man tidigare Har velat lösa mm. uh, Liksom lösningarna i spelet Ja, uh, ja och det är det, med, För det jag gissar att Det, det, är, ett, det är som en liten eh, Ventilationstrumma En halv meter ja. upp på väggen som du ska upp till Ja exakt, jag ja. använder ju kuben får komma upp där yes. först Och där, mm. där har ju jag till och med den här gången För jag glömmer det hela tiden att jag, jag, man ska ju få den här roboten Som skjuter raketer Att ha sönder Något rör, i jag, med sådana här kuber i ja, ja, just det Och det har ju det jag, jag gjort fort. en enda gång vasse Jag har tagit gjort, ett, äh, kontorstolar Från det rummet som är innan Och tagit med dem till trumman Och på något sätt glitchat mig in För man kommer ju inte upp så högt på en sån här ha. stol. Och, och stolarna faller omkull Så man måste liksom stå på sidan på den Och så får man hoppa och ducka samtidigt Och så Jaha. går det till slut Vad roligt för det, för mig var det så uppenbart Att jag skulle använda roboten mm. det. <laughs> det, det... Så jag tänkte, ja, det är ju så att jag ska använda den så ja. uh... Alltså det är ju tecken på sådana här gånger När man kan fula sig genom banorna mm. Också Men tanken är att man ska lösa den fläkten Genom att använda portalen Det är inte jag som har tänkt fel Alltså att man, man ska träffa väggen under fläkten I den här Ventilationsströmmen eh, Det stämmer nog Ja, ja, så, ja Du måste ja. precis, du ska skjuta igenom Och så får du backa tillbaka genom ventilationsströmmen Och, gå, och mm. skjuta på en annan vägg Så att du kan gå in där mm. I överlag känner jag väl liksom att Liksom Det är ju inget långt spel här Vi kommer ju komma in på det sen mm. men, men, men vissa banorna Tar ju mindre än två minuter Ja Uh, och mot slutet så är ju banorna jäkligt mycket längre mm. uh, så jag vet inte riktigt vad man ska tycka om det, det uh, jag kan ju förstå hur det är i början liksom, att de har klartat om det ganska korta liksom. mm. men även lite längre in så är det vissa banor som den ah, här sprang jag igenom uh, det var inget svårt uh, så. det tog också en bra stund för mig också att begripa att de här skjutarna som finns mm. för jag tyckte att jag trodde först att det bara var dekoration men sen fattade jag ju att det var ju faktiskt lösningen på rummet Ja, det, det som står nedanför varje Jajamän. Nummer På men ja. Det tog mig en bra stund innan jag fattat Jaha, mm. det Jag tror det inte jag har tittat hjälpmedel. på dem sen Första är... två gånger när jag spelade Ja, precis mm. Ja, men exakt du... Skjut en portal i golvet och hoppa ner Så skjuts du iväg till Eller över men, den här, nu... det här hålet Eller så men när du spelar det här spelet i liksom, rad, hur, hur mycket av pusserna finns? Du För halva grej måste ju vara att lösa pusset, känner jag. Ja, men precis. Det... Nu, nu när jag spelar igenom det, då är det ju för att höra Glados. Ja, okej. Okay. Det är liksom det som är behållningen, ja. så att säga. Så, när jag har spelat det så här pass många gånger i alla fall. Mm. Tidigare har det ju varit större glapp emellan gångerna när jag har spelat så att jag har hunnit glömma vissa grejer i de här senare kamerorna. För jag tänker ju att. Att spela om Portal det, det är ju lite grann som att spela om ett gammalt PK och klicka spel liksom. att mm. Man vet ju redan lösningen ja, det, är, alltså, en, det är en väldigt bra så. liknelse uh, Så då är det ju inte så mycket Jag menar Om man spelar pek och klicka, spel typ Monk Aiden, När jag spelar om dem idag så spelar jag inte jag det för pusserna Utan för att jag vill höra den roliga dialogen ja, ja, men det, är, det, är, uh, det är en annan liksom behållningsvärde Men just pusserna har ju liksom tappat sitt värde När man väl har löst dem Mm uh, Sen säger det som med återigen med pusseln Jag hade velat ha Ännu fler intrikata pussel Som bygger liksom på att man hade Ja, och att jag löser en grej I ett rum som löser en annan grej i ett rum Längre bort Aha. Uh, att, det var, att det var mer öppet Och att man kunde röra sig mellan ja, de olika rummen Ja, precis Att det inte så var, att det liksom var Ja, precis, för att, att det hade varit så här att, Ja, men här är ett rum, jag vet inte vad jag ska göra Och så kommer jag till ett annat rum, aha, men det måste hänga ihop På något sätt uh, det är väl återigen att det här sättet man har designat spelet på. Jag begriper varför man har gjort det. Uh, men jag hade nog hellre haft en annan lösning. Jag hade haft en öppnare lösning. Uh, mm. Just för att den antagligen hade fått spelet att kännas... Uh, ja. Ett mer... Jag vill ta mer Metroidvania spel tror jag. Ja. <laughs> för att... Jag hade velat utforska mer och liksom... Känna att jag liksom kopplar ihop bitar med olika delar i den här världen. Nu blir det mer som att varje del... Är liksom en, en krav och när den är färdig så är den färdig Men var uh, det någonting du Innan du Eller kände du till någonting om den biten av spelet Nej nej, nej. jag känner inte till någonting om det Och jag ska vara helt är Det hade nog väntat mig Att det skulle vara mer så som jag hade förväntat mig mm. uh, Det var lite av en besvikelse uh, För det var verkligen som att jag bara gjorde Massa fysikpussel i ett rum och cyka vidare mm. uh, Ungefär som att klara valfri Plattformspana i ett Mario-spel ungefär Uh, och jag hade nog velat ha någonting annat Det, det är väl egentligen dit som är min kontenta ja. uh, Inte för att det som kom var dåligt Utan mer att jag tror att spelet hade kunnat komma upp ytterligare en nivå uh, Det hade kunnat börja så här i tio banor Och sen så kommer det ut i ett komplex liksom. Och mm. det var också en sån här grej jag tänkte på att Man har ju valt den här estetiska stilen för att det ska vara ett labbo Och hela den här grejen mm. Men... Återigen en koppling till Metroid. Har du spelat Metroid Fusion? Ja. Yep. Där har man ju ändå allting utspelat sig på en rymdstation. Mm. Det är ju som liksom en liknande upplägg. Ja, men, där har man ju, men där har man ju biodomer som i sin tur har var sin vegetation. Eh, som är unik. Mm. Någon sån lösning. Ja, och hade som jag gärna du återbesöker här. också de olika delarna vid olika Exakt. skeden. Ja, men bara en sån här enkel grej som att säga att jag. Vi leker att vi hade designat om på till du och jag, David. Uh, och så säger vi att vi hamnar i en, ett område som är is. Liksom. Och då får du leka med fysiken på is. Ja, just det. Uh, och jobba med de bitarna. Och sen då liksom inser du att hm, under den här isen så finns det någonting. Jag undrar om man får tag på den. Och så kommer du till ett ställe där du kan ja, på, ja, göra en portal med lava över till isen. Mm. För att liksom komma ner där i det hålet och se vad som finns där. Sånt hade jag tyckt varit jättespännande Att jobba med Men Jag förstår ju att det kräver, det kräver ju Ett helt annan typ av Arbete med spelet mm. och Det hade varit betydligt längre än de fyra timmarna Jag tog på ja. Men Jag vet inte jag om hade fort... jag hade Varit så förtjust i det När jag spelade det första gången Om det hade blivit Nej. mer öppet så Nu kan jag Nej. ju definitivt inte tänka mig Spelet så eftersom att Det, det här är spelet. Det, det, det ska inte vara på något annat sätt. Men du har ju spelat tvåan va? Ja. Yeah. Är det liksom är det mer av samma? Eller, är det, mm. eller har man faktiskt öppnat upp det mer? Ja och, och nej. Det introduceras ju mycket fler nya pussellösnings... Ja, sätt att lösa pussel och nya liksom fysik aspekter så. Att leka med... Mm. Men det är ju själva berättandet och. Ja, det är ju väldigt linjärt fortfarande. Så på mm. det, det är ju inte, det är inte mer öppet på så sätt. Nej. Det är ju det är mer av. Det är samma sak, men uppskruvat ett varv till och mycket mer av det. Okej. Okay. Jag förstår. Men vill du nu gå in och prata om den sista Nej, jag vill Nej, nu vill jag ju veta vad du tänker när man har klarat den sista kammaren. Man ställer sig på den här plattformen som mm. börjar åka mot vad som först blir. På väggen dyker upp en bild på en tårtbit. Ja, just det. Så man, ba, man bara ser, man åker emot den och sen när ja jag är säker på att Gladys säger något där också. Grattis, du, det här gjorde du jättebra och nu ska vi. nu måste du slänga ditt vapen eller något sånt där mm. ja, vad, vad det nu är hon säger Och så dyker den här elden upp mm, Den fuda elden <laughs> Precis <här> va, va, Vad tänker du om... här? Jag ser att jag inte litar på henne från början mm. <laughs> så, så var det ju så här. Jag fattar ju att något var du givetvis uh... eh, Jo, men du åker mot elden Du åker ner ja, i elden stämmer. först mm. Va... Mm. Är det för att du inte fattar vad du ska göra? Nej, men alltså i första delen begriper jag ju att jag ska skjuta portalen ovanför den här balkongen. Mm. Uh, det, den fattar jag ju. Men sen när jag står på den här balkongen så går jag säkert runt här i fem minuter. Men vad ska jag göra här då? Mm. Så min första tanke är att jag kanske ska ner i då. Nej, det skulle ju vara lite. Mm. <laughs> Och sen så till sist då hittar jag på snett över på andra sidan ett ställe. Jag förmatt inte att så var sådär jättelättillgängligt faktiskt. Nej. Mm. Uh, så, men... Uh, men jag löste det ju till I och med att jag inte ritade på henne från början så fattade jag ju rätt fort liksom att det här var knepigt. Ja. Så jag tycker att det var kul i och för sig att hon lite senare då, på samma bana, att, att hon liksom återberättade den här ändelsen, att Kom du ihåg när vi liksom gjorde det här? Det var roligt. Ha, ha, ha. Det, det, det, ja, det är ju precis. ganska kul. Hon försöker. Och sådär. Så det Så att över liksom. Ja, precis. det liksom. Uh. Så det tyckte jag ju var lite småskoj men... Mm. Men eh, jag tycker liksom inte att det var. Det var inte en chocker direkt. När, när, jag fatt, när jag fattade att. Ja, men det är klart att de vill mig mm. det Där man har förstått från början att det är klart att de inte vill att jag ska vara vid när jag har liksom, testat på det här. Mm. Ja, för mig var det ju. Jag var väl kanske lite mer lätt lurad då <går> för. Tio år sedan. <går> men hur gammal var det när det släpptes? Det... När jag släpptes. När, när det släpptes. var jag matte 18, sen när jag spelade ja. var jag väl 21 eller något sånt där Ja då är man ju lite mer liksom påverkbar så det mm. kanske inte är så konstigt kanske. Nej det... men för då, det var ju inte förrän som man för det här är ju ett sånt ställe där musiken intensifieras när man börjar åka ner mot den här elden ja, då, det ja, absolut. Ju, då går den ju upp i tempo och eh, det är väldigt mycket som händer och ja, ja. man blir lite stressad och då när, man, när jag fattade det här att okej, okay, nu måste jag fly härifrån och ta mig upp på den här avsatsen så säger hon ju precis när man har gjort det What are you doing? Och liksom ja. Turn back or så. I will kill you. Liksom, alltså, när, där blev det ju för mig då var det ju inte längre de här förinspelade okay. oh. meddelandena. Och, då, och där <laughs> fattar jag att hon var medveten och nu, nu jäklar... För mig, var, för mig var det nog väldigt mycket så sådär... Jag vet inte om det här är en brist hos spelet, av eller om det är en brist hos mig som spelare, men... men för mig blir det så sådär att jag liksom... Jag vet om att jag spelar ett spel och jag vet om att... Ah, men det, I och med att jag dött så mycket på den punkten, Så vet jag om att ah, jag kommer ju att ha i checkpoint ganska dom, eh, nära här går, så vi gör inte så mycket Nej, <laughs> om jag det, det, det, det kanske hade blivit en bättre effekt om jag verkligen kände att Chit, nu har jag någonting att torska här. chip på fritt, nu måste jag liksom snabbt fixa detta. Uh, uh, och så, och jag fick ju inte den här sense of urgency riktigt. Uh, för, så jag liksom tog tid på mig liksom de första gångerna så alltså, åkte jag ju ner i när man tittade runt omkring med vad jag kan göra. Och du vet, <laughs> det, det är väldigt så cool och, och det kanske jag inte hade känt om jag visste om att det var ett dåligt checkpoint-system. Och ändå sen kanske jag hade på det istället. <laughs> att, uh, att det var ett dåligt system då. Men. Mm, äh, men. Äh, jag vill nog mena på att det är mer spelets brist. Att jag inte levde min mer i det här tillfället. Äh, att. Äh, hade jag levt min mer i den. Liksom, situationen så hade jag säkert känt samma sak. Äh, sen det har ju mycket att göra. Återigen. Och vi har ju, det låter som att vi. Liksom återupprepar oss själva här. Mm. Men. I och med att jag visste om att hon inte gick och lita på mm. Svarig som som, ah, ja men det var alla på tiden att du berättade vem du är. Ja, så precis. Så att det, det var, var ju sent, mm. det var ju inte starkt i ögonblicksåset, men det var ju inte sådär att jag eh, totalt tappade fattningen liksom. Är... mer att du uppskattade det som ett stycke historia än... Ja, mer att jag fattat att ah, ja, men det är den här scenen folk refererar ja, till, typ. men, jag, jag kommer ju mest komma ihåg den för att jag tyckte att fan, alla andra grafiker spelar är ju ganska tekniskt imponerande. Men den här elden, <laughs> det hade jag fan vi gjort bättre i Paint. Ja. Det... Jag kommer ju, eller jag vet inte om jag har tagit mig riktigt så långt ner. jag, jag, ja, det jag, jag flera har testat gånger, kan kanske någon ska... gång åka ner i elden. Jag tänkte ju händer. först att det fanns en, en, liksom en dörr bakför. Man ser ju lite grann att det finns längst in där. Så finns det ju ingen än. Och då tänkte jag att, då kanske jag ska in där. Tänkte jag. <laughs> <laughs> det, men det gjorde jag inte. Nej. Så att... Nej, jag, ty jag tycker väl att det var ett... Det är liksom, ja Jag förstår ju vad grejen är. Liksom, men Mycket av överraskningseffekten försvann lite mindre. Mm. Ja. Men nu har vi väl betat av tror jag, de här små guldkornen längs med vägen. För sen är det ju mycket det här. Jag då inte missat det bästa guldkornet. för fan. Jaha. Ja, sista bossen. Maybe you should marry that thing since you love it so much. Do you want to marry it? Well, I won't let you. How does that feel? Ja, men precis. Sen <laughs> har jag tjatat dem här nu i säkert. Ja. <laughs> <laughs> uh, för den vill jag prata om. Mm. Det tycker jag är det absolut bästa partiet i hela spelet. Okej. Okay. Just för att... Det var då jag insåg hur mycket jag saknade lite mer actionmoment i det spelet. Det låter som att jag är en jävla actiongalning, men det är jag mm. egentligen inte. Men, men i man spelet i övrigt är så sävligt så var det väldigt uppskattat. Och jag tycker det var kul hur man löste henne. Mm. Och så... I, I kombination då med hur hon liksom ja, Häcklar dig mm. i brist på bättre ord eh, Runt där är, Återigen kommer jag inte att prata om, om companion cube där, att Det här med ens födelsedag Och att inte ens companion, companion cube Kommer för att ja, då är ju mördat honom ja. <laughs> det, eh. Och du är adopterad och allt vad det är. Ja men precis Ja allt vad det, liksom. det är Det är ju liksom smädningarna smädningar Som liksom, mm. sysslar med det här och, eh, Jag dog ett par gånger eh. Ja, ah, för att den här... timen gick Ja, ut. för att ta... ja. Ja, precis. ja, precis. Och även för att jag inte... Eh, vissa av de här ja, ögonen, eller vad man ska kalla det för. Mm. Eh, vissa av dem hittar jag inte vad de var. Nej, eh, ja, just det. Liksom man måste ju hålla lite koll på vart mm. de tar vägen. Eh, sen är det något öga där som är lite svårt, alltså tycker jag, att få tag på. Det är, det är någon som är liksom ute mitt i luften. Ja, uh, precis Den tycker ja, jag var väl lite halv tjej Tre Är det fyra eller tre stycken man ska Nu är jag redan glömt jag, jag, vill, jag vill säga att det är tre ja. Men det kan säkert vara fler Ja men precis, för det är ju den, Man ska få en sån här liten robot genomskjuta att skjuta en raket på ja, oss Exakt genom Första gången landar Jag tror att de kallas för AI Core Att Aha, det är någon okay. slags eh, Kärna med Uh, mm. artificiell intelligens som tillsammans skapar GLaDOS eller någonting. Det är låter ju som en ordvits också. AI core, eller i core. Ja. Det ser ut som ögon. Det... Precis. Uh, för det, är den också, första det är också kul grejer som säger. Marken. Ja, det gör den. Och den sen den andra på uppe på en avsats eller någon plattform och den ja, tredje bara hänger i luften så den är ju väldigt... Mm. Fan, nu vill jag säga att det oh, är fyra, för, att det, för den andra hamnar ju på avsatsen. Så samlar den tredje liksom, på den här ja, nätbalkongen ovanför mm. Gladdos. Och sen den fjärde ut i luften, så det måste nog fan vara fyra då, när jag tänker Just efter. det. Ehm, ja, ja, men det är nog kanske... Så, så, så vi inte får arga lyssna mig det här som säger att det är ju för fan fyra <laughs> när jag inte spelar spelet. Nej. Men... Ehm, ja, men man är ju så som den här, Ja, det är man ju. Och, det är bara mänskligt. Så, och jag tycker också det var snyggt hur man löste det här att man ska ta de här I -core, och lägga dem, eller I core och lägga dem i ugnen. Mm. Uh, och först så försöker jag ju springa med de här, mm. öppna knappen och springa, men det går ju inte. Uh, och då fattar jag att ah, men du måste ju använda de förmågorna då ha lärt dig nu. Precis. Du måste liksom ta en man blir stressad och av timern och glömmer det man exakt. har lärt sig. Exakt. Uh... Så att, äh, det tyckte jag var en, en riktigt kul bossfight och då kände jag att fan jag hade varit fler bossfighter i det här spelet uh, som var uppbyggda på det här liksom, pussel-sättet. Mm. Uh, du hade fått sl slåss, uh, slåss mot andra AI-robotar eller andra mm. uh, Ja, dessutom, alltså, det du kom till finns. Det finns ju något tillfälle där man slåss mot flera sådana här små robotar mm. i något rum. Men det tycker inte jag är en boss-strid. Det, det är bara många det. fiender i ett rum. Så de tyckte jag var så där Men den här var var riktigt fin avslutning på det här spelet. Mm. Och jag... Det tyckte också var kul det här när man går runt på de här AI-kornen. De, de berättar ju lite roliga saker om <skratt> dem. Eh, det är där jag pratar om så här: Kokospekanpai, vad fan det är det? Eh, sen jag berättade ett recept för. Ja. Eh, och sådär. Så att, eh, jag kan tänka mig att man får höra mycket mer om man springer med dem mellan knappen och ugnen. Ja, jag ja Jag hörde ett helt recept. nej, <skratt> ja. nej. <skratt> <skratt> jag sprang där. Eh, så det tyckte jag var kul. Eh, och sådär. Och. Nej. Eh, mycket, då tycker jag verkligen att GLaDOS växte ut så att det inte bara var liksom En cliché AI som mm. faktiskt Blev intressant ja, men uh, Precis som blir ju mycket mer Av en person där. Exakt och, äh, Då tyckte jag att äh, Hennes existensberättigande fanns där Någonstans och återigen tyckte Den här striden var jätterolig Ja men vad kul, uh, jag tänkte att det här kunde vara Ett sånt ställe där en, en person som testade för första gången. Åh, oh, herregud, en bossstrid och på tid också. Vad är det här? Vad gör det i det här spelet? Jag gillar ju bostrider och det är väl det som är synd med amerikanskt utvecklade spel i regel att de är oftast inte så bra på era bossstrider. Mm. Det, det brukar ju ofta vara en lite svårare normal fiende, Men här var det ju verkligen en bossstrid på riktigt. Mm. Uh, Fast ändå inte, för det är ju liksom inte. Det är ju en pussellösning. Det är som är grejen är väl mer att det går på tid. Men jag tycker du... att en, en bra boss är en pusselösning i sig. Antingen att du liksom måste dissta ut mönster. Eller att du kan inte bara hamra på en boss. Nej. Utan du, du måste liksom hitta en, en annan lösning. Nej, uh, precis. Men här kan du ju å andra sidan inte bli attackerad. Eller ja, ja, du dör ju om du väntar för länge. Men, uh... Ja, du kan säkert bli döden av raketen. Ja, så det är jag. Men det, det är ju som sagt, den är ju så långsam så att det är ju nästan en, en bedrift i sig. Ja. Uh, så. Uh, så att, nej, jag tycker det den var riktigt jävla rolig faktiskt. Uh, och det, det var liksom antagligen det enskilt bästa ögonblicket i hela spelet. Och det var liksom pricken över it på den här andra halvan för att... Om första timmen var riktigt sömnpille så kände jag att det liksom stegrade sig hela tiden och fram till den här finalen då, med Glad och Striden och sen då den här låten som kommer direkt efteråt. Mm. Ehm, och då kände jag att fan, det här spelet har något ändå. Det är... Så, för fram till den punkten så kände jag att det, det här är lite överskattat, men nu där förstod jag poängen mm. med spelet. Så det var roligt, tycker jag. Ehm, mm. Så, att vi fick den avslutningen då Med tanke på att det inte började så bra för mig Nej, ja, det var ju bra att det gick uppåt i alla fall Hela tiden Ja, oja, ibland spelar man ju spel som är Ja, börjar skitstarkt Och sen så avslutas det med att det är Tio timmar av seghet mm. uh, Och det, då vill man bara bli färdig med skiten Då har man investerat så mycket men, Ja, man. det fan bli klart då mm. Eller att det är jämntjockt genom hela Ja, och det för oss osökt vidare På att prata om Hållbarhet och hur länge det här håller Det här spelet mm. Och det är ju inte ett speciellt långt spel Mig tog det fyra timmar Gissningsvis gick det ju fortare för dig du som kan det ja. Uh, ja Nu har jag inte kollat Men jag tror att det är strax under två Timmar kanske Ja, ja. Och jag alltså Man kan ju köra om Vissa av de här avancerade kamrarna Och det finns ju liksom Vissa bonusutmaningar, det, det har jag ja. faktiskt inte gjort Nej uh, jag tyckte inte det verkade så spännande Nej, och det är ju att spela om den biten av spelet Som du inte tycker är bra <laughs> så. Nej, ja, men precis det, det så var det ju och Jag hade gärna haft ett rum där jag bara gjorde Långgräv igen, det hade varit kul Men men men det, det är liksom ett ganska kort spel Men jag gör mm. det inte så mycket Jag kan tänka Nej. mig att det var ett annat ljud i 2007 Att ett spel då Bara tog fyra timmar men idag så tror jag att folk är vana vid att spelupplevelser kan vara fyra timmar långa och kan erbjuda någonting annat. Mm. Men hur reagerade du på det då? liksom Det är som här har vi ett askort spel. Det kan ju inte vara ett tio av tio spel. Hur resonerade du kring det då? Jag var nog inte inne i no jag hade nog inte alls det kritiska, alltså spelkritiska tänkandet då, utan det var mer jag var ju så fångad av hela... Både mekaniken och berättandet. Mm. Och sen höll ju jag också gissningsvis på i fyra, kanske fem timmar. Det svårt att säga. Första gången. Men vad kostade det nytt då om man inte köpte det i Orange Box? Liksom? Var, jag var köpte det liksom väl så för 200, 200 kanske? Ja, det Men en det en var ju som ident, sagt det var ju några år efter... För det är klart, tänk då 2007 att då, nu tror ju inte jag att man måste fröjas 600 spänn för det här 2007. Nej. Men eh, jag tror, kan tänka mig att diskussionen var ett annat ljud i skällan då. Eh, för att eh, för mig gör det inte så mycket att det, det är så här kort, för det känns väldigt koncentrerat och då tycker jag ändå att det finns bitar man kan kapa i det. Eh, och jag tycker ju inte att det är ett särdeles svårt spel heller. Jag tycker väl att det finns partier som vi har pratat om lite grann här, alltså att, när det, är liksom, när det känns lite grann som tur hur du tar dig fram när det ska vara reflexer och sådär mm. och, uh, och så. Men, men visst, jag har ju dött ett par gånger, men det är liksom det räknar jag med att jag ja. gör i spelet det, det är det liksom inget det var ju liksom inte frustrerande för, för det mesta, utan Nej. det var liksom... I och med att jag utforskar så mycket hur spelet fungerar så... Ja, men som vi pratade om elden förut. Jag, menar, jag, jag dog ju med flit för att jag ville ta reda på hur det liksom rummet fungerade. Mm. Och sådär Så att ja, men Du, du har, applicerar någon slags meta nivå Lite på din Ja, jag är ganska nald när jag spelar spel det, Jag liksom utforskar Allting så går du liksom. Mm. Sen är det klart, är det vet jag med mig liksom Okej, okay, jag får verkligen inte dö nu <laughs> För Nej. att gör jag det så måste jag göra om Det här partiet, och det vill jag inte göra uh, och, och så Men när jag vet med mig att det finns ett bra Checkpoint-system, då utforskar ja. jag ju ganska mycket Liksom mm. det, Kändes det jag jobbigt att på... många av de här kontorsdörrarna inte gick att gå igenom? Jag, ser, jag, jag misstänkte ju att det skulle vara att många av de här dörrarna kan jag gå igenom lite senare. Ja. Och någ någon dörr är ju så. Ja. Men, men de leder ju ingenstans. Nej, Egentligen. Det är bara liksom ett tomt rum. Ja. Och det tyckte jag var så här vad fan var vitsen med det här? <laughs> så att jag tänkte... Det. Det känns inte dumt. Det gav ju ingen effekt. Också. Ja, okej. Okay. Ja, det, det tycker jag att det har gjort innan, Jaha. när man har kommit dit. För man ser ju in i testkamrarna man har varit i, tidigare. Ja, jag, jag tänkte inte så. Jag tänkte bara ja. att ja, det här är ett tomt mm. ja, men Man ser, man ser det... att här har någon suttit med monitorer och mm. eh, ja, i taget tro... och ja, då tro... vad som händer. Ja, men då tänker jag så att om man verkligen skulle få sin effekt på det där, då skulle det ju vara någon skärm där där det står liksom att ja, men testsubjektet klarade det här på det här sättet när vi behöver modifiera nunununununna. No, no, no, no, no, ja. Något sånt där. Då tror jag att det, den effekten hade kommit hos mig. Ja, det, eh, nu, nu kommer ju återigen att dra i skiva nu. Men du vet i, i Metro Prime <laughs> när, eh, när man, när rymdpiraterna upptäcker att de inte är ensamma. Uh, och det, det står på en skärm här Att vi upptäckte en inkräktare Vi tror att det är som Aran ja, uh, uh, Och sådär Det ger ju en effekt liksom. det, Som jag behöver inte läsa det. Men mm. om jag har läst det Så ger det ju oh shit De vet att jag är här uh, Så uh, Och den effekten ja, Det är lite grann som att man har Tagit fram liksom, en tallrik här Men det är ingen mat på den. <laughs> det, är, det är lite så det känns ah, okay. mm. Men till syvende och sist Tycker jag väl att Vi har ju pratat om det här med hållbarhet Och jag har ju svårt att se att jag skulle spela om det här spelet Och få ut samma grej Utan då handlar det mer om att man, som du säger Att man vill, ja, känna på glad Och så till fel, ja. men du förstår vad jag menar yeah. <laughs> um, Och så, så att uh, Ur det perspektivet kan jag väl säga så här Att uh, att de flesta kommer ju klara av att ta sig igenom... Det var bara man har manken till... Som mm. man kan här den första timmen... Som jag som jag ser på det. All right. Har du haft möjlighet att prata om hållbarhet och så? Nej... Jag tror inte det. Det är ju... Är det utmaningen som helhet? Ja, det är ju ett sv alltså, det är ju svårt... Ett svårt spel på sina ställen. Uh, mm. Men uh, det är ju också... Det varierar ju där väldigt mycket Om det är Om det beror på Hur skicklig man är Eller om det är Lite knackig design på vissa ställen mm. Ja jag tycker jag vill nog hävda Att första det, det, liksom rummen Är ju är svårt för att man måste tänka annorlunda mm. uh, Och slutet Är det svårt på grund av att Vissa delar sitter inte klockrent Nej. I, i, i kontroll eller Kamera och sådär det är väl så jag känner i alla fall mm. när jag spelar. Jag jag känner ju inte att det är svårt för att jag inte kan lista ut vad jag ska göra utan mer att jag liksom mm. att spelet stympar mig <laughs> på ett ja. sätt så är det svårt. Men det ger ju alltid, det är ju för det är ju aldrig inte ens för mig nu som spelar igenom det så är det ju aldrig bara att dansa igenom det. Nej nej, jag tror inte utan utan man har ju som ny ny till spelet så har du ju en utmaning i det här att det kommer ta ett tag att lösa vissa kameror och du måste tänka på och vrida och vända på en massa möjliga mm. scenarion innan du klarar det, men du kommer fortfarande kunna göra det. Mm. Och klara det på fyra timmar, möjligen. Mm. Ja. ja. Känner vi oss liksom eh, färdiga och vill komma i någon slags utomdöme? Eller? Ja, jag, tror, jag är bara lite intresserad av vad du tänker eh, med den här sista sekvensen man får se. Med låten? Nej, precis innan där, när man är uppe på ytan. Ja, just det. Och någon yes. eh, annan robot säger något i stil med: Thank you for assuming the party submis submission position. <laughs> Eller något. <laughs> och sen släpper ja, sig jag... iväg. Jassi, jag tänker att ja, ja men det är ju klart att man har byggt upp för två Ja, <laughs> Sitter jag, sitt jag och tänker. Uh, och att. Uh... Ja, alltså jag, jag tycker väl att det ändå var mer att Man bygger en cliffhanger Egentligen, mm. men det, det sa inte mig så sådär Jättemycket Nej. Så det kanske Det kanske är någonting, jag vet inte När jag spelar tvåan, om jag gör det någon gång Så kanske jag tittar tillbaka och bara, åh fan Det är det här partiet som hänger ihop med rätt och detta Mm, just det. Uh, men så kände jag liksom inte riktigt då när, när jag spelade den jag jag var mest liksom jävligt förslutsig somga ja. så jag tyckte liksom var det, när du säger slutet är det det jag tänker ja, just det. <laughs> slutet. Uh, och tårtan då givetvis ja ja tårtan den uh, är ju lite mer så här. Uh, vad ska man säga för där har man ju redan, man har ju, det är ju precis efter det här, man blir det vägsläpad och liksom däckar mm. igen i princip. Mm. Och sen åker man igenom de här gångerna väldigt snabbt ner till ett rum där det är fullt med sådana här olika AI-cores mm. och tårtan. Mm. Ja, det ser väl god ut den tårtan. Det gör den, verkligen. Jag tror det finns ett recept på den. Ja, jag läste det någonstans. Jag kommer inte ihåg var det var, men Nej. det är någon form av chokladtårta, man ja. slags. Som är lite speciell. Inte Svarsvald, men typ åt det mm. hållet. Det... Så den såg god ut. Mm. Det... Jag, får jag vet, säga. vet inte riktigt vad, hur man ska tolka den. Just den sekvensen när man far ner där. För det, jag tänker inte att det är Kjell som. Nej, så tänker ner jag utan att där. Ja, där har man lämnat henne och det är något annat. Jag vet inte jag lite tror mer Kjell, är det är metaforiskt, jag vet inte. Ja, alltså jag tror att grejen att så som du och jag tolkar spel, jag tycker vi märker en viss distinktion att du lever in i den här världen och liksom eh, någonstans försöker tolka vad olika saker betyder. Men jag ser det väldigt på en väldigt så här metanivå att ja, men då är det är klart att de ska visa tårtan, för där är de ju tjatat om i hela spelet. Ja, just det. <laughs> ungefär så där att, det är ungefär som du vet i Mario liksom, att det är klart att då visar en tårta på slutet för prinsessan bak i tårtan ja, till Mario det. ungefär. Det, det, jag ser det inte som en djupare symbol så Kanske Nej. jag är en i människa Kanske Men, men, men jag, jag, jag kände väl att det var klart att De var tvungen att visa den på något sätt Du kanske har levt med mediet För länge Ja det är nog så Nu det, det... Det låter det som att man är en jävla fonoben här Men alltså jag tror att det är... Känslan jag känner är att, att Det finns spelhandlingar Och manus och världar som jag levt mig i mer, Även liksom i senare ålder Undertales som jag pratade nyss om till exempel tycker jag ju verkligen jobbar med det här att eh, bygga upp en värld och en stämning och karaktär där man liksom inte berättar någonting om varenda jävla grej man tolkar till absurdum mm. eh, men det är ju för att det bygger någonting väldigt speciellt och jag gissar på att det är en liknande upplevelse du hade när du spelade detta när du spelade det första gången mm. eh, Jag tycker inte att det är liksom en dåligt manus eller dålig värde. jag tycker den funkar liksom så men det är liksom ingenting jag skulle sätta upp på en sån här 10 topp eh, mest intressanta spelvärdär jag har spelat. Utan det. All right. det den funkar, den, den funkar den håller, den håller liksom. Men, eh, men eh, det är inte det som jag tycker är den stora behållningen i spelet. Utan det är ju framförallt eh, liksom hur den bygger med liksom, mekaniken med portalerna och mm. med hastigheten och gravitationen och, och så framförallt allt och slutstriden. Mm. Ja, men det är ju, det, och det är ju så att jag, jag har ju svårt att bara Tänka på handlingen Utan de, de måste ju sitta ihop för mig ja, ja det förstår jag, jag, mm. jag i, min värld, I min värld Är det nog jag hade tyckt att liksom, Spelet hade varit bra även utan eh, Grads Så tänker ah, okay. jag mm. Det hade jag säkert jag varit okej okay, att... Men jag tror inte att hade, jag hade Tyckt om det lika mycket Ja alltså, Det, det höjer ju sett ett helt klart mm. Det gör det ju men det är lite grann som... Alltså när jag liksom tittar på spel då så tänker jag... Men hur är det här spelet att spela om man skalar bort allting som är liksom kuriosa runt omkring och bara tittar på spelmekaniken? Hur, hur mm. funkar det då? Liksom, om man skalar bort grafik och art direction och i princip bara åker runt med pixlar Skulle det här vara kul ändå? Mm. Uh, och det kommer jag väl fram till att jag skulle nog ändå tycka att Portal är kul ändå... Uh, mm om man liksom skalar bort alla de grejerna sen så blir det ju bättre av att jag har med GLaDOS och så och sådär men, men det är inte det som gör spelet för mig och det jag kommer komma ihåg mest så, det, så vi har nog lite annan syn på det men jag tycker väl bara det är intressant och givande att mm. det är så att vi ser det på lite olika mm. ja, för mig är ju den här kombinationen eh, det gör, det, för mig får det ju uh, spelet att bli om inte det bästa så är i alla fall ett av de bästa spelen jag någonsin har spelat. Mm. Och då är min följdfråga: är det fortfarande det nu när du har spelat om det? Det är fortfarande mycket, mycket bra. Jag har... Har, det åldrats, har det åldrats bättre? Eller har det liksom, är det ungefär så bra som det finns? Det är vissa spekulationer bättre. Ja, precis. Ja, det har nog aldrig blivit sämre. Eller jag har aldrig känt att det har blivit sämre någon gång när jag har spelat om det. Det, har liksom, det, det, blir, det blir ju inte samma sak när man kan. Eh, te, alltså själva. När man kan lösa pusslen. När man kan dem innan till. Eh, innan till och utan till. Eh, man kan dem innan till och utan till. Men ja. det, alltså sammansättningen av pussel och eh, handling, estetik, manus. Mm. Det, det håller. Tand. Jag vill nog Säga att eh, Jag tycker det är kul att jag har spelat Ett, ett, ett, ett valvspel Eller ett valvspel som jag faktiskt Tycker om mm. <laughs> det, Att de faktiskt kan göra bra grejer att det inte bara är hype eh, Och eh, Jag tycker det är kul att spelet kunde ha vändning vändningen Det hade och jag hade ju som sagt inte jättepositiva Förväntningar Uh, och jag tycker väl någonstans Att spelet faktiskt har ett existensberättigande Och, och är intressant att spela mm. Jag skulle absolut inte sätta det på en så här topp 10-lista Om jag har ens en top 50-lista hos mig okay. uh, Och det är inte för att jag tycker att det är dåligt jag har spelat så många spel Så jag liksom, rakt upp och ner kan nämna Jag tycker det är bättre ah. uh, Och så uh, Och jag tror att Lite det du är inne på här liksom med GLaDOS Och liksom hela handlingen och värden man är inne i att Hade jag inte vetat om Alla de här sakerna och haft de referensramarna Så kanske Jag hade tänkt annorlunda, nu blir jag ju inte överraskad liksom. uh, Och jag tror att Mycket av det jag tycker är kul med spel är när man blir överraskad, när man känner att Oh shit, det här var jag inte beredd på uh, Och det blir jag ju inte I det här spelet, och det, det har inte, det är inte Spelets brist, utan det, det har ju liksom Hur uh, uh, liksom Ja, att det var omöjligt att undvika det. Mm. Uh, och så där jag kanske tyckt tyckte. Men just nu tycker jag att det, det är ett gediget och bra spel med intressant koncept. Men det är att känner att. Fan, det hade man kunnat bygga ännu mer intressanta värden på. Uh, mm. Och ännu mer intressant spelmekanik kring. Uh, det känns som att det finns mycket potential som inte riktigt infrias hela vägen. Uh, det känns som en teknikdemo. Uh, får jag känslan av att. det uh, det, ja. det här är vad vi skulle kunna bygga Men vi vet inte hur man skulle sätta det i ett större kontext Nej Ja men med det så, så jag. tycker jag nog att du äh, Någon gång ska ta det an även tvåan Ja jag har ju laddat ner skiten nu Så att jag, <laughs> jag, jag, jag Det är <laughs> för, så åt mig att jag skulle ta banden För jag så. håller ju inte gärna isär de två Nähä Det är så pass äh, utan de är ju fortfar de står fortfarande för sig själva, nu ska vi inte prata om tvåan i detalj så, Men de står ju fortfarande för sig själva mm. Väldigt stabilt Och är fantastiska spel i sig Men tillsammans så plockar de ju upp varann mm. ett snäpp Så till den milda grad att jag någon gång så småningom kommer att Tatuera in Aperture Laboratories-loggan på min underarm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 sagt David ja. uh, och, och när vi har gjort slutbederingen här och, och vi ska ju inte spela Portal 2 härnäst uh, för att det blir lite kaka på kaka utan den här, nu, nu var det ju du spelade den här gången mm. uh, och nu är det jag som ska välja ett spel som du ska spela som du inte har lirat och som jag har väldigt goda minnen av uh, och som jag håller väldigt högt så att vi går väl in på det att yes. till nästa avsnitt då ska vi spela ett spel som heter Costume Quest. Och det är ett spel som jag vill minnas att du inte kände till innan jag pratade om det. Kände till ju det. Uh, ja, det kanske du. Men nu, jag ja. tror att jag... Alldeles för lite, för jag tror att jag drog parallell till Leisure Suit Larry. Ja, när okay, du nämnde det. Så var När det. vi pratade <laughs> om det förra gången. Ja, det, är, ja, det är ju na, inte ens en siffra rätt. Det är inte en lemrätt, som Nej. man skulle kunna säga. Det är, utan det är... Kort förklar, vi ska inte prata om allt spel den här gången, men, men det är ett spel av Double Fine, alltså Tim Schafer och company. Precis. Uh, och kort summerat är det väl om man tänker sig att man har ett JRPG fast i Halloween-skrut. Uh, det är turordningsbaserade strider där istället för att vara olika riddare eller hjältar så du på Halloween-dräkter mm. uh, som ger det olika typer av förmågor. Då. Uh, så det kommer vi att spela till nästa gång. Och när det blir har vi liksom inte riktigt satt i sten. Så här. Men vi kan väl säga så här mycket att om... Och det här vill vi ju verkligen tidigt. det här är ju ingen retospelskod per se. Utan det här kan ju vara spel som är ganska så färska. Men det måste åtminstone gått en tid efter en release att man inte är hypad. Och att man har hunnit bygga upp minnen. Och det här spelet är ju inte jätte... Jättenytt, men det är inte jättegammalt. Det är, det är väl äh, nyare än på år. Ja, det vill jag nog säga. Mm. Utan, utan att veta nu, mm. så tror jag det. Och, och det spelet... Nu får du rätta mig om jag har fel här, men det finns väl på Steam- ...om man vill hänga med på den här eh, ja den här analysen som vi gör och lämna in kommentarer. Det frågade jag Nu måste jag ja. göra får du liksom snabb... Får e Google det här under tiden? Ja, precis. För jag spelade det här på Playstation 3 När det begav sig uh, Och jag misstänker att det bör finnas På Playstation Network Jag vet också att det har funnits på iOS Ja, mm. man yes, det uh. finns Jo, men det finns på Steam, det stämmer Det finns på Xbox 360, Playstation 3 mm. Linux och Mac Och jag kan tänka mig Att det kostar en hundring Eller 150 spänn eller något sånt där. Uh, Att spela, det kostade det i alla fall då Uh, och då var det ändå färskare uh. Det kostar så mycket som 9,99 euro Ja, som hittat Helt enkelt uh, Och Vi har väl inte satt i stenar David När vi ska ha spelat färdigt här till nästa gång Men jag tänker att om man har Skickat in sin kommentar Senast den Ska vi säga söndagen den 18 oktober I alla fall Så kan man veta med säkerhet att den kommer med Ja mm. uh, um... Så man det som en riktlinje Vi kommer i alla fall inte att spela till innan dess Tror jag, Nej, det jag så, Inte för att det här spelet är så jättedångt heller. Det är typ 5-6 timmar mm. Men, men kväll så har man lite tid på sig Att prova spelet och, och känna lite på det Och ja, mm. kommentera helt enkelt Vad man tycker om det Och det skulle vara kul både för de som har spelat det när det begav sig Som jag Eller de som har lite färska ögon att, Och se vad man tycker om det och då ja, kan precis. man ju skicka in de här kommentarerna Till en e-postadress som du så föredömligt Har skaffat dig Ja, men vill man Och. Då lämna in Någon form av tankar eller Ja, vara med på tåget När vi betar av det här spelet Då kan man maila sina Frågor eller sina tankar till plus At gmail.com Precis. Och det, kan man ju, det är inte bara kommentarer kring costume quest, utan det kan ju vara att vi är helt fel ute på port och det är kanske jag som ska korsfästas. Ja, men äh, alternativt att det är någonting annat man vill ja, kommentera för att göra programmet bättre. Vi mm. får mer än gärna höra av sig. Vi, vi är ju ingenting annat än inte amatörer i just det här fallet. Mm. Äh, så man får mer än gärna höra av sig om det finns förbättringspotential vilket vi utgår ifrån att göra. Ja, verkligen. Så... Äh, Ja, precis. Så att, uh, har du någonting mer du vill tillägga innan vi stänger ner feten den här gången i vårt pilotavsnitt? Jag är så nöjd. Vad gott. Då ska jag säga den lika härliga som underbar taggragnen. Thank you so much for listening to our report. Visst var det är cheesy. Jajamän. det var det. <laughs> jag gillar det. Jajamän. Och där skulle jag be om, få be om en paus. För jag är ofantligt kissnödig nu. Jaha, gå kissar. kissa då. Yes. <laughs> då skriver jag upp där. 5712. Ja. 57 12. David kissar. Nu skulle jag kunna säga vad tusan som helst. Det handlar ingen aning om det är, jag kommer säga. Så kommer jag klippa in det som en liten bluper. Bara det känns ju lite tillrättadakt. Mm. Det är en lång kiss han gör. Mycket lång. Och nu har, jag har vi en, en vaken dotter här. Vi får pausa mm. lite. Ja. ja, Ja. så här kan det vara, kära lyssnare, att man helt plötsligt, mitt i ett avsnitt, kan bli... Jag ska inte säga avbruten, men... Åtminstone tillfälligt hänförd av sina barns förmåga att vakna på kvällen. Det är intressant. Napptapp och jag tror att mitt prat väckte ännu lite. Ja, så kan det vara. Jag får försöka hålla ner lite grann, få sitta närmare och prata tystare. Får prata mer intimt. Ja.